Negyedik rész. Narva Ostroma Támadjatok már, kiáltotta türelmetlenül az éjszakába Gei Hakov. Tehetetlen dűtom volt a lelkében, mert látta, hogyan hullanak körülötte az emberek, miközben képtelenek voltak méltó választ adni a masszív bombázásra és a fekete fellegekben rájuk omló nyilvesszőkre. Odalent a térmezőn a Strelec sereg még mindig mozdulatlanul állt, csak a gotlandi barbárok rázták üvöltve fegyvereiket a falak felé. Ők, akár csak a fiatal tisztek ideát, alig várták, hogy Zaid Haram jelt adjon a támadásra. Az ostrom létrás roham csapatok és a Narvaza másik partján a vérszláv démon alakok már ugrásra készen álltak, de a smirni gúr még nem adott jelt. – Miért nem támadnak már? – kérdezte kétségbe esetten a habnagy, miközben egy újabb katapulta találat robbant a hidőrző bástya oldalán. Ráppe nem felelt. Fejét, hol az öbölbe éppen beúszó strelec sárkányos hajók, hol pedig a magasban lebegő palota hajó felé fordította. – Valami készült? – Ő is érezte. Narva falaira mindkét oldalról mázsás szikladarabok, Robbanó hordók és lángoló nyilvesszők százai hulladtak. Aratott a halál. Valami készül. Az öreg idegesen számolgatta magában a perceket, és arra gondolt, vajon a segítségül hívott ugorhajók megérkeznek-e időben, s egyáltalán megérkeznek-e valaha is. Friedrich Schauen kikötőjéből a gyorsjáratú ugor hadihajók Elvileg két-három nap alatt be kell, hogy fussanak, ha elindultak egyáltalán. Rappe hirtelen felfigyelt valamire. Megtörölte velejtékező homlokát, és megpróbálta kivenni, hogy a messzeségben, a hegyek oldalában mi az a fénylő kis pont a sziklaperem alatt. – Szíram! – intette magához Gejhakov hadnagyot, aki már most sem tűnt olyan lelkesnek, mint Fertály órával azelőtt. A telátásod jobb, mint az enyém, Mondd, mi az ott, a fiatal tiszt megtorkant, és szemét merezgetve este a túloldalt a hegyeket. Aztán elhalló hangon azt mondta, egy hatalmas ember, és egy horp, zajt haram és parancsolója bologatott komoran a kormányzó. Mit látsz még? Gejhakov a fejét ingatta. A palutahajú, a palotahajóból felszáll valami, sok-sok fekete madár. Talán dök jegyezte meg egy kedvén rappe. A támadás előtt még megszórnak minket. A hadnagy sápadtan hátrált egy lépést. Hátok mögött a sztreleszek soraiból kilőtt nyílveszők egymás után csapódtak be a védők közé. Sokan halálos sebekkel zuhantak le a fogok között. Mire megindítják a rohamot, nem sokan maradunk a falakon, jegyezte meg Nestor Rappe. Rövid ostrom lesz ez fiam, talán egyikünk sem éri meg a reggelt. A sziklaúduban lapuló Potoki katonák felkészültek, hogy teljesítsék kán parancsait. Maradt néhány percük, amíg varsovsky és Szokov előre kusztak a meredély széléig, kikémlelni, hogy milyen mélyen lehet alattuk a sziklaparkány. A hanguk alapján egyértelműnek tűnt, hogy Zaid Haram és a Lidercz brief tőlük alig néhány örnyére figyelték a csata alakulását. A palota hajóból ezekben a percekben röppentek ki a dögköpők, és szántsóvogva megindultak a már is megröntjönt falak felé. mögöttük sötétségbe burkolózott a hegytető. A potoki katonák, mintha csak erre vártak volna. Óvatosan, egyikük a másik után megindultak a meredély széle felé. Mindössze négyen maradtak csak a sziklák rejtekében. Inut, Orme, valamint a nomád az erdő lakóval. A hercegnő dúdult valamit magában, előre-hátra ringva a sorkán. Kán a dallamot követte, de aztán arra lett figyelmes, hogy Zavakú feszültem motyog maga elé. Mi a baj, barátom? kérdezte azzal a felszínes könnyedséggel, melyet ütközetek előtt erőltetett magára. Nincs ígyedre a terven. Az erdő lakó nem válaszolt. Zavakú! Kán közelebb húzódott a torsz figurához, aki összerezzent az érintésére. Nyugalom, ne félj, jó esélyünk van rá, hogy élve megusszuk. Nem félek én, suttogta zavakó sápattan. Mohával borított arca izgatottan hullámzott a bőr. Én végtére is semmit sem veszíthetek, te viszont annál többet. Kán állat mond. Legfeljebb kudarcot vallok a küldetésemmel. Ilyen könnyen beszélsz, fillant a félhomályban zavakó apró szeme. Mintha nem küzdöttél volna már eddig is olyan sokat ezért a küldetésért. Az Istenek akarata ellen semmit sem tehetünk. Legfeljebb annyit, hogy megpróbálunk életben maradni. Kán, húzódott közelebb az erdő lakó. Sok kalandon keresztül mentünk már de még sohasem éreztem ilyen közel magunkhoz a halált. Félek, elveszítelek, barátom. A nomád arca megfeszült. Mit akarsz ezzel? Úgy döntöttem, sütötte le szemét az erdőlakó, hogyha veled bármi is történne, szóval... kivele vele? Mindjárt indulnom kell. Át csak az, hogy én szívesen folytatnám a küldetésedet. Gondol csak el, hadarta tovább, amint meglátta a kán arcára kiülő értetlenséget. Rólam senki sem feltételezné, hogy a nomádok követte vagyok. Ha veled bármi is történne, barátom, én tovább viszem az üzenetet Port ogórba. Ki mondta neked, hogy létezik bármiféle üzenet? kérdezte halkan kán. Ha nem üzenet, mondja csak el bátran, mi az? Mit kell tennem, és én megteszem? Zavakú fekete, görcsös ujjai a nomád vállára tapadtak. Ez igazán nemes gesztus tőled, felelt a óvatosan kán. Hálás vagyok érte. De tudnod kell, hogy nem mondhatom el senkinek a küldetésem igazi célját. Ha én meghalok, akkor vége. Senki más nem teljesítheti. Értem. Vont vállat, sértődötten zavakó. Te mondtad? Kán mosolyogva kilesett a szikla rejtekből. A perem felől Szokov és Varshovszki már éppen visszafelé kúztak. Te mesélted, hogy nem ismerted se apádat, se anyádat? Hogy magányosan nőttél fel? Látod, emlékszem minden szabadra. De tudnod kell, barátom, hogy ebben közös a sorsunk. Nekem sincs apám, anyám. Úgy találtak rám egy égbarlangban a riffhegyek mélyén. Akár szült e világra, nem akart, hogy életben maradjak. Aki gyermekként nevelt, nekem köszönhette halálát. Akárcsak te, én is úgy nőttem fel, hogy gúnyoltak, megvetettek. Meg kellett küzdenem azért is, ami másnak természetesképpen megadatott. Aki így nő fel, az nem bízik senkiben. Meg ne sértődj, de a barátokban sem. Zavakú tekintete furcsá billant, ahogy végigmérte a nomádot. Szólt se róla többet, suttogta, és elmosolyodott. Nem gondoltam komolyan, semmi közöm az ostoba küldetésedhez. A következő pillanatban Szokov és Varshovszki feje jelent meg az odu bejáratában. Egy keveset másznunk kell lefelé, suttogta a kapitány. A horgája itt lebeg a meredély oldalánál. Felkészültetek? Inut bólintott, és kézen fogta orrmét, hogy kivezesse az éjszakába. Kán felkapta Samsériát, és mielőtt még kiosont volna, tekintete az erdő lakóra tévedt. Zavakó vicsorogva figyelte minden mozdulatát és a nomádban hirtelen feltámadt a ismerett húrdolás. De nem volt ideje most ezzel foglalkozni. Intett a többieknek, akik kúszva követték a havas sziklákon át. Itt az idő, sziszegte a Lidhéz griff kisé előrehajolva a sziklapárkány alatt. Indulj! Most bizonyosan áttörhetitek a vételmet. Azok odabent rémültek és reményvesztettek. Záidharan bólintott. Igen, rémültek és reményt vesztettek. A vérengzés pedig azzal zárul majd, hogy emberei kiírtanak minden Izsorit Narvából. Ha más nem, hát bosszúját kitöltheti rajtuk. Ahogy a Smirné gúr dülöngélve elindult a sziklaperem széle felé, arra gondolt, hogy ma bevégzi mindazt, amit azon a napon kezdett el, amikor faluját az izsóriak lerombolták. Úgy tűnt, ezen a világon mindenkinek megvan a feladata, a maga szerepe, amit az Istenek ráosztottak. Az övé most már bizonyos, nem az, hogy részt vállaljon a horpapok praktikáiból. Nem érdekelte már a Lidérszgriff ármánya sem, sem a nagy hadjárat, amelyről annyi szóbeszéd járt az Észak-szigetei között. Nem, mindehez az ő tehetsége és felkészültsége kevés. Talán ma is musha. Ő nagyobb, hatalmasabb. A vérszlávok százszor, ezerszer annyian vannak, mint a sztreleszek. Egyetlen dolog maradt, amibe ő maga még belekapaszkodhatott. Amit már senki sem vehet el tőle. És ez a bosszú volt. Záidhara leszeged fővel lépkedett a szikla felé, hogy eljátsza a véres szerepet, amit az istenek, pontosabban a horpapok, ráosztottak. Kán morgára és Varshovszki óvatosan egymás után kilestek a meredély széléről. Alattuk vagy tíz öllel egy különös formájú horgája lebegett, szorosan a sziklafalhoz simulva. Hosszabb volt, mint amit eddig valahol is bárhol is láthattak a végítélet világán. Karcsú, fekete testéből a túlsó oldalon bizarr evező sorok nyúltak ki, melyeket láthatatlan réghalott kezek húztak a hajó sötét gyomrában. Három árbóca is volt, mindegyiken háromszög alakú vitorlákkal. Innen a magasból jól ki lehetett venni a szakrit döfőór hegyes végződését és a vitorlákon a vérszemű csillag jelképét. – Kevesen vannak rajta – suttogta a gróf. – Most kell cselekednünk. A nomádból indott. A fedélzeten néhány horpap sürgölődött, többnyire gocsamulók, de szemlátobást már a gáját készítették elő valakinek az érkezésére. Vajon hányan lehetnek a fedél közben? Nézzétek! Szokov megragadta kán karját. Jönnek! Odalent a a pereméről egymás után érkeztek a hórpapok, s egy vékony pallón a lebegő gája fedélzetére léptek. Akkor ne várjuk meg, amíg több jön. Rajta! A nomád felpattant, megpörgette kezében a samsilt, hogy annak markolatok pontosan illeszkedjék a tenyerébe, aztán hátraintett a sziklák között lapuló potogi katonáknak. – Ugrás! – maga járt elől jó példával. Egyetlen lendülettel levetette magát a meredély mentén. Az éjszaka sivítve meglódult, körülötte, aztán egy erőteljes rándulást érzett. Csizmája lába, nagyot dobbant a gálya A közelben álló horpapok döbbenten perdültek felé, de mielőtt felfoghatták volna, hogy mi történt, kánpengéje megvillant a rőt színű éjszakában. Fekete vér fröccsent az orszába, de nem maradt ideje letörölni, és Samsírja széles ívet leírva vágott a következő fekete csukjas koponyájába. Recsenés, halálsikolj! Amikor a gája orrában álló Sadomul is felé fordult, már nem volt egyedül. Valshovszkék, Gróf és Szokov zuhantak mellé, s azonnal szökkenve várták a rájuk zúduló támadást. A Sadomul felemelte karját, hogy izzó fénygömböt röppentsen feléjük, de a magasból érkező potoki katonák megelőzték. Egyikük közvetlen mögötte dobbant a fedélzetre, s a következő pillanatban a Sadomul testét már egy hosszú láncsa járta át. Egymás után érkeztek a magasból a gróf emberei, s néhány lélegzetvételnyi idő múlva a gája fedélzetén már is több potoki nyisgött, mint horpap. A hajó ide-oda himbálózott, a fekete lapokon dobbanó csizmák lendületétől, és a palló is a mélyébe hullott, amelyen a többi csukjás kámzsás kísértet alak átléphetett volna. Az éjszakában pengék villantak, itt-ott fellobbant ugyan néhány tűzgöm, és fűrsi ketítő csapódott a szerencsétlen ebből járt botokiak testébe, de a közelharc kétségtelenül a támadóknak kedvezett. Kán megállás nélkül osztogatta csapásait, bonyolult táncol közeledett a gája kormányművéhez, amikor szemes arkából megpillantotta a párkány felől közeledő gigászi ember alakot. Gyorsan, dobjátok vissza a köteleket! kiáltott, és a kormány az ugrott, hogy félre az ott álló és a rémülettől meggémülő bocsan volt. A férfi nem ellenkezett, így Kán egyetlen erőteljes mozdulattal elfordította a szakrit döfő orrot a meredély falától. A gája lassan sodródni kezdett kifelé. Várj! szihálta a szokof, és ügyet sem vetve a döngő léptekkel közeledő mirné gúrra a magasba emelte tekintetét. Igyekezzetek! A egy felső ormairól egy vézna fiú ereszkedett alá egy kötélen, karjaiban ormetestét tartva görcsösen. Igyekezzetek már az Istenért! Kán odaugrott, megragadta a kötél végét, nehogy az érkezők alól kicsusszon a fedélzet. Valahonnan a sötétségbe borult, Tat fedélzetről ebben a pillanatban újabb csukjás horpapok rontottak rájuk, de Kán és Szokov az útjukat Én út elengedte a kötelet, és hugával együtt a fedélzetre zuhant. Gyengéden lefektette a lányt a középső árbóc tövében, melyet potoki katonák őriztek ezekben a percekben, aztán felkapott egy kardot és némán vészjósló villanással szemében, megindult a horpapok felé. Valósággal kirobbant Kán és a testőrkapitány közül. Fürgén megpörgette a pengét, és villám gyorsan lesújtott. A nomád dermedten nézte. Még sohasem látott így vadszolni senkit. A szomorú tekintetű fiúból egyszerűen fekete démon lett. A törékenynek tűnő, de végtelen gyűlölettől hajtott hercegből, megállíthatatlan vagdalkozó szörnyetek lett, aki már is a gája oldalsó korlátja felé szorította vissza a csuhásokat. Én már nem állt az útjába senki. Az utolsó két horpa sikoltva zuhant a mélybe a herceg egyetlen és csapásától. Inut megtorpant a korlátnál, és éppen szemet nézett a sziklapárkány széléhez érő hatalmas ember alakkal. Záid Haram! bele az éjszakába. A potoki katonák mind felkapták fejüket a hangra, látták, amit a Smírnégúr felemelt fővel bámul a lassan elsodródó veres vitorlás gája után. Énőt fejében egy röpke pillanatra megfordult, hogy átveti magát a mélységen, de aztán felülkerekedett benne a józanész. Utolsó, gyilkos pillantást vetett a Smírnégúr felé, aztán visszaruant Orméhoz. A fedélzetet nagyjából ekkora sikerült megtisztítani az utolsó paptól is. Warszowski hat embert veszített, viszont cserébe sikerült megkaparintaniuk egy horgáját. Nem is akármiért. Gajak hajója masszívabbnak és gyorsabbnak tűnt valamennyienél. Lassan úsztak előre a levegőben, eltávolodva a hegytől, éppen a náravazán elágazása felé sodródva. A sziklapárkán, ahol Zaid Haram és mögötte jó pár őrlel gajak állt a sötétségbe olvadt. Ők pedig fokozatosan belesózódtak a magasban úszó Palota hajó vörös fényhálójába, s most már mindenki felfigyelt rájuk oda is. A dérmezőn tomboló 120 ezes sereg egy emberként üvöltött fel, amint megpillantották a vitolláján a vérszemű csillaggal díszelgő horgáját az erőt felé fordulni. Aztán haragos lángok lobbantak a felsorakozott sorok végein, csont agyaras harci lobogó emelkedtek a magasba, amint a had lassan megmoczant. Fősiketítő hangon csontkürtök harsantak fel az éjszakába, és a narva előtt felsorakozó sztreletsz tömeg futva megindult a falak felé. A föld megremegett csizmás talpuk alatt. A folyó túloldalán a fekete köpenyes vérszlávok ezt látva némán fegyelmezett tömbökben indultak neki. A magasból mindez ijesztő látványt nyújtott. Kán a gálya kormányművéhez ugrott, hogy elfordítsa a hajót. – Gyerünk! – kiáltotta a remegő gocsomulra – akit a nomád parancsára életbe hagytak. Irányist különben véged van! A valaha emberként született horpap némán engedelmeskedett, és a gálya már is a kívánt igányba fordult. Ezek odolent megindultak, kiáltotta a nomád felézi hálva Szokoff. Elkéstünk! De ki vezeti őket? kérdezte a gróf, miközben áthajolt a gája korlátján alatta 120 ezer üvöltő harcos dübörgött a fényhálóba bilincselt Narva felé. – Attól tartok? – sohajtotta Kán. – Hogy mi? Némi ügyjel bajjal sikerült magasabbra emelni a hajót és irányban tartani a Narvazán felett. Közvetlenül előttük, a hidőrző és az acél morzsoló bástyák közt a hatalmas folyókapu közeledett vett feléjük. Én már szabad szemmel is láthatták a falakon nyisgő, apró emberalakokat. A hátuk mögött lángoló város vörös párája tökéletesen kiemelte körvonalaikat. Kán megtörölte velejtékező homlokát, de csak akkor vette észre, hogy nem izzadság cseppek azok, amikor a kezére pillantott. Vér festette setétre ujjait. Egyszerre érünk a falakhoz, suttogta Inut. A nomád összesen vette, amikor mellé lépett. Én is ettől tartok? Szokó sápadtan megragadott egy élő, tekergődző sodronyt, és előre mutatott a vár felé. A hidőrző bástyán ebben a pillanatban fordították felé a legnagyobb, még működő követőt. Egyenesen rájuk céloztak. Vissza a déli falakra, kiáltotta a Geichákov, torka szakadtából a legrosszabbkor tette. A Sztrelesz sárkányos hajók elérték a partvonalat, ahol meg kellett küzdeniük a Narvazán sodró, tengerbe ömlő áramlatával. De ezt az akadályt is legyűrték, és a hajók fedélzetéről egymás után özelődtek kifelé a múlókra a Sztreletsz gyalogosok. A vár irányából eddig nem ütköztek ellenállásba. Attól tartottak egyedül, hogy a falakról, a követők segítségével az izsoriak elsőjeztik néhány hajójukat, de erre valamiért nem került sor. Most nehéz, fém összefogott fa tartva maguk elé, eszelős üvöltéssel rohamozták meg a tengerparti bástyákat. A magasból feléjüklőt nyilvesszők javarésze rezegvált meg e pajzsokban, és csak a kárt bennük. Nestorrappe kormányzó felkapaszkodott a melvédre, hogy lássa, amint az első ostrom létre lassan nekizuhan a falnak. Nem ez aggasztotta leginkább, hanem az, hogy a sárkányos hajók legnagyobbika odalent komótosan oldalra fordult a vízi előtt, majd a fedélzetén tornyosuló gigászi katapultával a strelecek megcélozták a narvazan torkolatát védő rácsokat és a felette húzódó bástyát. – Be akarnak törni a városba? – kiáltotta oda Rappe a még néhány embert a déli falról. Gelyhakov fejét rázva hajolt közelebb. – Nem lehet, úr, nézze! Megragadta a kormányzóvállát, és csak nem hátszalántotta, hogy az láthassa a délfelől közeledő horgáját. Az öreg fülét a ne és isakon keresztül csak most ütötte meg az odától érkező mindent átható dübörgés. Csak most érezte meg a gyomrában a remegést, ami végig hullámzott a falakon. Jönnek, suttogta maga elé, onnan is megindultak. Csacht, csacht! Egymás után két ostrom létre vaskapcsa csapódott a fokának. Rappe ahad nagyra villantotta tekintetét. Fiam, itt maradsz? Be fogják robbantani a vízikaput, hogy behajózzanak, de nem jöhetnek be. Ismétlem, nem haladhat át a kapun egyetlen szterelc hajó sem. Különben végünk, érted? Lev Gejhakov komoran bólintott. Férfivá érett ezen az éjszakán. Semmi sem emlékeztetett már arra az ifjúra, aki repesve várta, hogy halcolhasson. Kétszáz ember marad veled, sóhajtotta a kormányzó, és intett a mellette várakozó többi tisznek. Utána... A nagy elkerekedett szemmel bámult utána. Kétszáz! Úgy érezte, erejében megfagy a vér. Tagjai nem engedelmeskednek akaratának. Mindössze kétszáz ember! révetegön kinézett a bástyán. Az ostrom létrákon már is sztráleszharcosok tucatjaik úztak felfelé. Bronzfisakjaikon megcsillantak a torony fényei. A kormányzó és a katonák többsége rohamléptekkel távolodott a vár déli falai felé. Gejhakov renegve kifújt a levegőjét, és igyekezett csillapítani lázas gondolatait. Szerencséjére nem maradt idő gondolkodásra. A következő pillanatban alig karnyújtásnyira tőle, a két bástyafok között megjelent egy vicsorgó vörösre festett alc, egy sisakos fej. Fogai között széles kardot szorongatva. A hadnagy ösztönösen előre döfött, spengére csegve hasította át a sztrelec koponyáját. Gejhakov magában felújongott. Ez volt az első ember, akit megölt, és ez minden izgalma ellenére különös bizsergető érzéssel töltötte el. De aztán egészen valószínűtlenül megremegett lába alatt a fal, és mindent sűrű, fekete füst öntött el amikor köhögve, fulladozva ismét látott már, két bajlós tényjel kellett szembesülnie. Az egyik a falakon imád folyamatosan ugráltak befelé a sztrelecep. a másik pedig néhány tucat öllel arrébb a vízi rácsait eltüntette egy rendkívül pontos katapulta találat. A sárkányos hajók lomhán megindultak, hogy behajózzanak a vár területére. Fűsiketítő hanggal egy lángoló szikladarab suhant el mellettük. Kán eltaszította onnan a gocsomult, és minden erejét beleadta, hogy oldalra kormányozza a fekete gályát, de így is csak néhány öller sikerült elkerülniük a katasztrófát. Egy dolog biztosnak tűnt. A hídőző bástján a célzó mestereknek nem lesz ideje újra tölteni a kővetőt, Hisz addigra a hórhajóval el kellett érnünk a Nárvázán kapuját. E pillanatban azonban nem is ez tűnt a legfenyegetőbb veszedelemnek. Alattuk 120 ezer strelec harcos dübörgött a komorvárfalak felé, egetverő üvöltéssel. Első soraikban a felbomlott falangszoklánczsásai, mögöttük a félmesztelen gotlandi barbárok, a vonító őseli farkasok, Végül a nehézvértes Sztreletsz gyalogosok tízezrei. A dérmező hullámozni látszott a vörös fél homályban. És ekkor? Kán felkapta a fejét. Fejük felett sötét szányak csattogtak, ahogy a dököpők raja áthúzott a vitorlák felett. Egyenest a falak felé suhantak, víjjogva, surrogva, felfújt papájukban az elevel halált hordozva. Kán Kétségbe esettem, pillantott körbe. Tekintete megakadt valamin. Az ornál egy szigonyszerű fémszerkezet magasodott, forgatható talpom. Igen. Vedd át, adta hát a kormány szokovnak, azzal ront a fedélzetem, és meg sem állt a horpapok bizarr fegyveréig. A potoki harcosok engedelmesen utat nyitottak neki, inkább arra figyelve, hogy fejüket behúzzák a narva falai felől érkező nyílvessző útjából. A nomád nem törődött a nyílvesszőkkel, megragadta a forgatható szigony irányító karját, és felfelé rántotta a fegyver csövét. Meglepetésére sokkal könnyebben ment, mint amire számított. A karnak hideg, fémes jöjtése volt. Nem sokat kellett vacakolni a célzással, a dökköpők sűrű felhőben úsztak a fejük felett. Újjai tapogatózva kikeresték a fényszigony elsütő billentyűjét, és már is tüzet nyitott. A szigony csövédő öblös forró fénysogár csapott ki, és pillanatok alatt pernyévé égette néhány dökköpő szárnyát. Ám elégedetten vigyarodott el, hátrafordult és intett Varsaskinak. Ennek még használt vesszük. Aztán néhány pillanattal később a horgája már olyan közel ért az erőt falaihoz, hogy kiverték a védő is. Inut ezt a pillanatot választotta, hogy felugorjon a szakrit döfő orra, és magasba emelt kardjával integetni kezdett feléjük. Ne lőjetek! Én vagyok Inut Arhangels Matach, nagy nagyhercege! Ne lőjetek! Kán csak egy pillanatig élvezhette a védőkarcára arcára kiülő látványát, aztán jobbnak látta, ha újra tüzet nyit a fejük felett suhanó dökköpőkre. A kék fénysugarak további szörnyetegöket szedtek le, de még így is túlságosan sok szárnyat be a város fölé. Aztán már nem maradt idő ilyesmire. A nomád csak nem átszuhant az ordal korláton, amikor sokok félfordulattal a Nárvazan folyó feletti rácsokra irányította a gája órát. Óvatosabban a hét poklok összes ördögére, kiáltott a kán, miközben megpróbált feltápászkodni a palánk mellett. A képek innentől összemosódtak előtte. A körülötte kapaszkodó potoki katonák rémült arca. A vészesen megdőlő szarkit cél árbócok, egy hatalmas sötét árnyék a magasban, a vörös vitorla felem. Talán a palutahajó ereszkedett lejjebb. Aztán egy villánsnyi időre narva szikla mintha mint a nyíl egyenesen nekiszáguldottak volna. De aztán már rácsokat látott, rácsokat, melyek a szeme láttára gőrbültek be a gája nyomására. Majd roppantak el, mint a csak pálcikák lennének. Az alant marajló narvazal, szerte ő tégla és kődarabok, hideg, sötét, alagút, a folyómeder itt lépett be az erőd területére. És végül, lángoló, vörös fény áradszét szét mindenen, ahogy a nomád felemelte fejét. Látta, hogy immár narvavárosában a falakon belül annak a folyómeder felett, alig néhány ől magasa. Ideben minden tűzbe borult. Igen? Valaki megveregette a vállát, aztán nevető vidám arcok kavarogtak körülötte. A horgájával áttörték a folyó feletti kaput, és behajóztak Narva falai közé. Kán azt hitte, ezzel túl vannak a nehezén. De a neheze még csak most kezdődött. Levgej Hakov vitéző küzdött az északi falakon sebből vérzett már, de fogát összeszorítva vagdalkozott az első vonalakban. A kapu feletti fal védelme összeomlani látszott, de nem akadt egyetlen Izsori sem, aki a visszavonulásra gondolt volna. A szorongatott helyzetben csak elszántságuk nőtt, s félelmeik, mintha végképp hozhattak volna. Pedig a falakhoz egyre több ostrom létre csapódott, s ezeken a létrákon sztrelecek százai kapaszkodtak fel a bástyákra. Ám amint előre vetették magukat, oroszlánként küzdő védőkkel találkoztak, s onnantól kezdve minden lépésért véres közelharcot kellett vívniuk. Gejhakov vadolosztogatta a csapásait, kardjának már a markolata is lucskos volt a sűrű vértől, de nem maradt ideje, hogy akár csak pillanatnyi szünetet is tarthasson, s kifújja magát. A falakra újabb és újabb harcosok kúztak fel, de még meg kellett küzdeniük a sebesültekből és a holtakból emelkedő testhalommal, mely bizonytalanul ingott alattuk, hörtelmes húsmasszába ragasztva lábokat. A kétségbe esett kiáltások kaotikus hangzavarát, acélcsörgés és nyílvesző suhogás festette alá. Ember feszült embernek, penge a pengének, a súgó csapások nyomán vér freccsent, csont tört. A hadnagy ugyanazon mozdulattal hajolt el egy suhogva közeledő buzogány agya elől, és perdült újabb támadásba. Kardja végtagokat kaszabolt, beleket omlasztott ki, a rémült fájdalomtól eltorzult arcok kavalkádjaim már egyetlen összemosódott képpé fort össze egy ezerfejű, a halál legváltozatosabb pofáit mutogató szörnyetegként. Rejhakov egyszer csak arra eszmélt, hogy a kitartó zihálás, az üvöltések, a fegyvercsörgés, fülsiketítő hangmasszába olvad. Olyan bizar szimfóniába, amely kizárólag a halálról szól, semmi másról. A sziszegő nyilveszők közt tántorgó hadnagy fáradtan törtetett a fal széle felé, hogy lássa, mi folyik a kapunál. A Sztrelesz hajók éppen akkor hagyták abba a tüzelést, hiszen már elérték céljukat. Az éle haladó könnyű náve már be is úszott az imént áttört kapun, pontosabban annak romos bolt ide alatt. Geyhakov hallotta, amint odalentről bőszült kiáltások harsannak, hárított néhány felé irányoló csapást, aztán egyetlen ugrással levetette magát a kapu melletti kőrakásra. Az ellenséges katapulták csak nem az egész rácsozatot megsemmisítették, de az így keletkező rész éppen csak arra volt elég, hogy a kisebb és közepes sárkányos hajók beúszhassanak rajta. Az élen haladó ráadásul már csak a vitolláiban ragadt szél hajtotta tovább, hisz az evezőket sorra egymás után darálta le két oldalt a szikla. Ide, kiáltott Gen hakov Miután felmérte a helyzetet, támadjátok meg őket, nem éhetnek bejebb. Vagy három tucatnyi harcos, engedelmeskedett hívásának, de ahogy a hadnagy egyetlen pillantást vetett rájuk, látta, hogy szinte mindannyian sebből véreznek már, kimerültek, olmos léptekkel dülöngélve közeledtek az omlatok falakról. Nem is mindannyian értek oda, sokokat nyilvesszők terítették le, Hisz, ahonnan eljöttek, a falakon rés az amúgy törékeny védelmi vonalban. Ide, ide! A hadnagy megvárta, még néhányan hozzásodródnak. Azzal átugrot a szikla mederben éppen mellett elsikló sárkányos hajóra. Már várták őt. Legalább ötven állig felfegyverzett, strelec nézett farkas szemet vele, és az őt követő harcosokkal. Ember magas pajzsok mögé bújva. A fogadtatás megrémítette az embereit, s Gékhakov csak annyit érzékelt, hogy míg ő felemelt karddal üvöltve rohan a fénfal felé, a többiek megtorpannak a hajó korlátjánál. Néhány haragos sziszelés. A pajzsok mögül nyilveszők suhantak ki, rövid acélhegyű lövedépek. Geikhakov lendülete megtört, valami megcsopta a melkasát. Csodálkozva bámult, a sárkányos hajú áborca alá tömörülősztreleszek rendíthetetlen falára, aztán saját melkasára. És látta, hogy vértéből egy több vesző kondikál ki. Mondani akart valamit, de csak forró vérfolyam tört elő szájából. Megtántorodott, félig hátrafordult, hogy lássa, számíthat -e a többiek től segítségre. De már nem állt mögötte senki. Társai holtal hevertek a hajó deszkákon. Gejhakov felemelte fejét a magasban. Az erőt falai egyre távolabbra sodrottak, a hajó immár benn úszott a városba. A Narvazan folyó mesterséges sziklamedrét kétoldalt komorfalak és békés házak határolták. A hadnagy jól látta a rémülten rohangáló várvédőket és a menekültek tömegeit is. Az ellenség behatolt narva falai mögé futott át agyán a gondolat. Elvesztünk. Tudata lassan felolvatta a hirtelen rátörő forróságban. Gondolatai elveszítették élességüket, s már csak képeket látott maga körül, anélkül, hogy a képek gondolatokkal formálódtak volna. Kezek nyomultak felé, fémkesztyűs durva kezek. Megragadták és a levegőbe emelték. A magasban az éjszakai égbolt egy aprócska szegletét látta, talán csillagokat a sötét hellegek mögött. Falakat, lámnyelveket, rohanó emberalakokat. És hirtelen, mintha viaszolvatt volna ki füléből, iszonytató hangorkán szabadult rá. Üvöltésekből, tűzropogásból, sikolyokból összecsendülő aculyok zajából és diadalittas, röhögésekből szőtt förtelmes kakofónia. Aztán minden elmosódott körülötte, zuhant, zuhant, és hideg, hideg. Hideg, éles, fájó. Teste elernyedt, de szíve olyan hevesen zakatolt, hogy majd kiugott a helyéről. A körülötte áramló víz váratlanul újra eszméletére térítette. A narvazon medrébe süllyedt a sziklat felé. Hirtelen megint érezte végtagjait, és a fájdalmat is a melkasában. Felpillantott. Látta a feje felett lassan úszó strelec sárkányos hajó hasának öblös, vekete árnyát. A vízbe hajították. Megrázta magát, és lassan, még dermedten a soktól, úszni kezdett felfelé. Vértje húzta, rángadta vissza, de nem tudta leoldani magáról a szíjakat. Tudta, ha most hagyja magát, ha enged a mélység vonzásának, akkor vége van. Úsznia kellett a földön túli fájdalommal és fáradtsággal is dacolva. A vörös árnyak, melyek a hullámzó víz színén imbolyogtak, egyre határozottabb körvonalakat öltöttek, aztán, amikor nagy ezen a felszére küzdötte magát, a hangorkán ismét teljes erővel, fájdalommal hasított a fülébe. Reszketve a partra, ahol csak nem visszahanyatlott, visszacsúszott a folyóba, de minden erejét összeszedve végül kimászott a narvazan töltésére, és elterült a kövek között. Néhányan, akik nem messze álltak tőle egy romos ház mellett, és a sztrelesz hajót nyilaszták, csodálkozó báboltak. Segítsetek, hörögtegely Hákov, de beletelt néhány pillanatba, még azok kézbe kaptak, és felé lendültek. Valaki egy pokrócot dobott a hátára, ám miközben gyengéden felültették a kövekre, egy kéz véletlenül belalkadta a melkasából kiálló nyílvesszőbe. Fájdalom, fájdalom! Azonnal eszelős erővel marta a tudatában. Rögvestel is sötétült előtte minden. Vigyázzatok vele az Istenért, mondta valaki, és a hadnagy szájába egy üveget csúsztattak. Büdös lé ömlött a nyelvére, de csak akkor érezte meg a fenyőpálinka jellegzetes ízét, amikor nyerőcsővét végig forrázta az ital. Hagyjatok, nyögte és eltolta magától a feléje nyúló kezeket. A látása megint kitisztult, de most mindent vaskos, vörös függönyön keresztül látott. Szédelegve feltápászkodott, és megpróbálta beazonosítani, hogy hol állhat. Amikor ez sikerült, elkeseredetten állapította meg, hogy a vízikapon már a második sárkányos hajó próbál keresztül haladni. Az első, nem messze tőle, az erőt kisebb temploma mellett úszott, miközben két oldalról nyilvessző fellegek röppentek felé. Megállítani, vagy legalább lelassítani egy pillanatra sem sikerült. – Éljetek velem! – hörögte a hadnagy, s fel akarta emelni a kardját, de csak most ébredt rá, hogy semmi sincs már a kezében. – Fegyvert, nyögte, de saját hangja idegen csengett fülében. – Adjon valaki egy kardot! – kívülről látta magát, amint szédelegve, kóvályogva kiabál a körülötte Mind, vissza a kapuhoz! Mire vártok? Nem jöhet be több hajó a kapun? Valaki megragadta a vállát, és mutatta, hogy a falakon, a vízikapu feletti hidon, melyek birtoklásai most hágott csúcspontjára a közelharc, a védők egy kis csoportja készült valamire. a? Gehako fájdalmát is leküzdve elvigyorodott. Emberei odafönn egy, a torony ledőlt falából megmaradt hatalmas szakaszt igyekeztek a mélybe taszítani, éppen a kapu alatt sikló ellenséges sárkányos hajóra. Valószínűleg azt relecek is észrevették, hogy miben mesterkednek, mert hirtelen eszelős nézáporral szórták meg a csoportosulást. Többen a mélybe zuhantak az izsóriak közül, de még mindig maradtak annyian odafön, hogy bevégezzék a munkát. A romos falmaradvány egyszerűen megingott, s a következő pillanatban a a köröm kiáltásai közepette, a mélybe zuhant. Éppen a középső árbócnán találta el a sárkányos hajót. A vitorna rongyolódva, az árbóc recsegve, ropogva hullott a fedélzetre a kereszt együtt. A deszkákon véres péppé emberi maradványok vöröslöttek a becsapódás helyén, és ahogy a füst és a por is eloszlott, a védők újjongva látták, hogy a hajó megtorpan. Elzárta a folyómedret a mögötte érkező egységek elő. Gejhakov boldogan vigyorgott a közelben állókra, s amikor a találatot kapott hajóról az utcákra ugráltak a túlélő streless harcosok, maga is bicegni kezdett abba az irányba, hogy kiverse a részét a kialakuló közelharcból. Tüdeje sípolt. Csak most tűnt fel neki, hogy képtelen az egyik lábára halni. De ez jószerével nem is érdekelte. Egyszerre vagy harminccal rohantak az új összecsapás irányába, egymást lehagyva, fejszéket, kardokat és buzogányokat forgattva. A leggyorsabbak már össze is csaptak azt a lecekkel. A lesújtó sziszegő pengék nyomán csontok recsentek, puha sercent, és a deszkákat rögvest vérfestette vörösre. Gejhakov felemelte kardját, és egyenest a kiszemelt Strelets felé dülöngélt, amikor... hirtelen elemi lökést érzett a mellkasában. A vértőből kiálló nyilvesző hevesen beleremegett, kegyetlen fájdalom hullámokat keltve a húsában. Aztán csak repült. A robbanát csak nem visszarepítette a narvazan metrébe mindent beterített a bodorodó füstfelhő, a szerte röppenő forgás és csontszilákok fütyülve csapódtak a közelállók testébe. Amint oszladozni kezdett a gomolyag, a hadnagy rémült látta, hogy a kapon túlról a soron következő sárkányos hajó egészen egyszerűen félre söpörte az útból a megreket navét, nem törődve a még strelets harcosok sorsával sem. A roncs, legalábbis ami megmaradt belőle, Azonnal elsőjött a mély folyó aljára, így a nyomában nyomakodó új hajó már is beúszhatott a kapu alatti ívben. Csak hogy odafönt nem maradt falszakasz, amit rázúdíthattak volna. Pontosabban, ha maradt is valami, nem a narvai, aki ledöntse, hisz ezekben a pillanatokban a vízikapu feletti gyilókjárót előzön vagy három tucat nisztreletsz. Egytől egyik fejszéket sóhingattak, oda fentől néhány percig csak csontrecser és üvöltést lehetett hallani, aztán hirtelen elnémult minden. A vízi és a felette húzódó falszakasz egyaránt az ostromlók kezébe került. Gényhakó szételegve tápázkodott fel, de már nem érzett erőt ahhoz, hogy maga köré gyűjtve néhány embert ellentámadást támadást vezényelje. Körülötte mindenki menekült rohant a város belsője felé, ahogy a tűzvész már átterjedt a raktárakra is. A hajók egymás után méltóság teljesen úsztak be a narvazára, és amint bentre kerültek, fedélzetükről vörösképű sztrelec harcosok ugráltak le, hogy megkezdjék a menekülő védők lemelyszállását. Gányhakob elhatározta, hogy nem fut a többiekkel. Dülöngélve megállt a folyópartján, hogy bevárja a felé rohanó ellenséget. De néhányan ekkor megragadták, és mire észbe kapott, már magukkal is sodorták a lángoló házak közé. Nestor rápe kormányzó lehúnyt a szemét, felkészült. Magában egy ősi, talán még gyermekkorában hallott orosz nalocskát dúdolt, hogy megtisztítsa gondolatait. Nagyon rég nem forgatott a kezében fegyvert, és sejtelmesen volt, milyen érzés lesz megint lesújtani vele. Viszketett a tenyere, és egész lényén valami bizsergető, feszült várakozás lett úrrá. Miután visszatért a vízikaputól, ott állt teljes értezetben. Narva nevezetes báscsáján a hídőzön, csak arra várt, hogy a létrán, ami a közelben csapódott a falnak, felbukkaljon végre az első strelec. Az ellenség 120 ezres serege ezekben a pillanatokban érte el a várfalait. Eget rengető üdöltéssel rohantak végig a dérmező. A nyugati lankákon száguldó lángszekerek vad, zabolátlan tömeget világítottak meg, villanó fehér tekinteteket, millió fémpengét, kardok, fejszék, buzogányok csillogó acélját, pajzsok, vértek pikkejeit, réssisakok aranyló lemezeit. Jöttek, egyre csak értek. A falakon álló izsori íjászok fáradhatatlanul lődözték nyilaikat lefelé, de nem bírtak szusszal. A még egyedül működő kővető szinte megállás nélkül hajította a mélybe a mázsás lövedékeit, de mindez már nem számított semmit. Amikor az első ostromlétrák a magasba emelkedtek, s nekicattantak a falnak, a rappe szíve hevesen megtobbant. Itt vannak. Most aztán tényleg itt. Az üvöltés és sikolyok közepette persze nem hallhatta, amint a vasalt csizmák egymás után csikordulnak a létrák fokain, de szíve dobogása mind hevesebben jelezte, hogy egyre közelebb érnek hozzá, és a kezében ficankoló makulátlan tiszta pengéhez. Rappe ott állt tehát a várfokán. Leült szemmel, felemelt palossal, s várta, hogy az első felbukkanjam. Valaki a fülébe súgta, hogy a horgája áttörte a folyókaput és behatolt a várba, de most nem akart foglalkozni a zavaró gondolatokkal. Valaki Inot herceg nevét kiáltotta. És ahogy egy pinaulta félig kinyitotta a szemét, mintha örömtől ittas arcokat látott volna elsuhanni maga mellett, de. Már ez sem számított. Az idő megfagyott, és Rapper látta magát, amit mozdulatlan szoborból, varázsütésre, vagdalkozó őrülté változik. Egy suhintás. Minden erejét beladta. A pallospengéje zúgva, süvitve veszelte a levegőt, és éppen a nyakánál találta a létre legfelső fokára hágó sztreleszharcost. A vad vicsorba torzult arcra értetlen kifejezés fagyott. Az és elhalt, és a harcos feje örökve zuhant a mélybe. A létrát markoló ujjak néhány pillanatig még ott szorongatták a fát, de aztán a nyomában nyomakodó, következő sztrelec már is félretaszította a lefejezett testet, és felfelé döfött a jobbjában szorongatott lándzsával a két bástyafok közé. Rappe fürgén elhajolt és lecsapott a láncsára, hogy az szilánkokra törve hullott ki az érkező kezéből. Egy újabb suhintás és még egy fej röppent a mébe. A kormányzó mevetve kihúzta magát. Gyertek, gyertek, csak szukafattyak, ti még nem láttátok harcolni a nagy nestorra Rappét. Nem vette észre, hogy néhány öllel arrébb, ahol egymás mellett hat ostrom létre csapódott a falnak, már vagy tíz sztreletsz nyomult be a gyilokjáróra, és néhány csapással lemészárolták az ott vagdalkozó, szinte még gyermekszámba menő katonákat. Azt sem vette észre, hogy mögöttük számszerias, őseli farkasok toppantak a bástyára, és azonnal lövöldözni kezdenek a közelben harcoló izsoriakra. Egy lövedék közvetlenül mellette porzott a köveken, egy másik pedig a baljában szorongatott pajzson csattant. Noha az előtte álló létrán is újabb harcos viheget feléje, Rappe mégis odaugrott, és megsuhintotta a pallossát. Az egyik számszerélye azt derékban a másiknak mélyen belevágott a karjába. Alig fejezhette be azonban a mozdulatot, rögtön hárman támadtak rá egy félmesztelen vicsorgó gotlandi barbár és két halpikely vértes sztrelec. Rappe gyorsan a feje a pallosát, hogy legalább a sisakjára mért csapásokat hárítani tudja. A fémen fém csendült, szikrákat hányva az éjszakába, de szinte ezzel egy időben egy másik vas merült a kormányzó oldalába. Szúró fájdalom. Rappe lélegzete csak nem benszakadt. Oldalra hemperedett, érezte, hogyan csusszan ki testéből az idegen penge, s hogyan ömlik utána forró vére. Elhajította pajzsát, és balját a sebre tapasztotta, miközben vakon előre szúrt. Hús talált. Pallosa a könnyerséggel nyársalta fel az előtte álló gotlandit. A két strelec zihálva támadott megint, megállás nélkül dövködtek felé. Rappel gyorsan kifáradt. Minden erejével azon volt, hogy valahogy hárítsa az ellenséges pengéket, de közben maradék ereje is gyorsan cserbe hagyta. Váratlanul megbotott egy holtestben, és csak nem elvágodott. A válságos pillanatban ketten-hárman ugrottak oda hozzá izsali katonák, és pontos, jó irányzott csapásokkal lekaszabolták a strelezeket. A kormányzó liegve tápázkodott fel, csak most látta, hogy időközben vagy harminc harcosa érkezett hátulról erősítésképpen a megradjant falszakaszra. Szükség is volt rájuk, mert az alig húsz ölnyűbb bástya vonalon már valósággal nyüzsögtek a sztreleszek. Elkeseredett küzdelem vette kezdetét, de ez alatt a katonák hátrébb rappét, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy kimentsék az első vonalból. A kormányzó nem bánta, oldala szúrt. Sebéből még mindig vastagon buzogott fel a vér, s úgy érezte, menten összerodik. Neki hátát egy kőfalnak, és zihálva bámulta narva falait. Mindenütt, amíg ellátott, a bástyákon és a falokon gyilkos közelharc tombolt. Sok száz ostrom létrán egyre csak özöllöttek a sztrelecek. Kardokkal, fejszékkel csapkodva, még a védők összeszorított foggal, fáradhatatlan hevességgel igyekeztek letaszítani őket, vagy, ha már feljutottak a falakra, lemészárolni közülük, amennyit csak tudnak. A dérmező felett a lebegő palot hajóból még mindig földön túli fény sugárzott az erdőre, de a kormányzó úgy sejtette, anélkül is minden vörösben úszott volna. Vér a száraz kövek között, vastagon csordogált. Meggyűlt a mélyedésekben, és bűzlő patakokká duzzadva kanyargott tovább. A háttérben oszlop magas lángtenger lobogott a város felett, már-már a nappali világosságot keltve, élesen kiemelve a harcosok körvonalait, kik egymást lerántva, szabdalva, kaszabolva forgolottak a gyilokjáró vékony pallóját. Fekete és rőt árnyak táncoltak a sötétben, iszonytató halált táncot járva, őrjönve, visongva, miközben a mélyből, a falok tövéből egyfolytában üvöltött felfelé az ostromló sereg százezres hordája. Rappel kardot tartó kezének fejével törölte meg arcát, és érezte, hogy homloka vériszamlós lett tőle. Szédült. Hirtelen Hányinger fogta el. Hiába, matyogta magában, miközben hétvét görnyedt, és megpróbált a balját még szorosabban rátapasztani sebére. Hiába, nem vagy már fiatal. Eljött az időd. Ekkor eszébe jutott, hogy meg kellene bizonyosodnia róla, mi történik a város túlsó felén, a vízikapunál, illetve a tengerre néző bástyákon. Szételegve felkapaszkodott egy omladozó falszakaszra, de a háztömbök felett gomolygó, sűrű füstfelhő miatt nem látott semmit. Azaz, csak nem semmit. Ahogy ugyanis kisé oldalra fordította fejét, mint a strelec sárkányos hajókat látott volna felfelé uszni a várost kettészelő narhazalom. Áttörtek holna? kérdezte magától az öregre megve. Az istenek nevére, akkor mindjárt a hátunkba kerülnek. Vissza akart fordulni az emberei felé, azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy összeszedi magát, és beleveti a küzdelembe meggyötött testét, de csak egy fél fordulatra tellett tőle. Szena megakadt valamint. A narvazán túlsó partján, a glava láb előteréből eltűntek a titokzatos fekete köpenyes katonák, s most egymás után hágtak fel az acélmorzsoló bástya falairat. Egészen másként mozogtak, mint a streleszek, sokkal céltudatosabban, olajozottabban. Mint a hóleopárd éjjel futott át a gondolatrappe agyán, de érezte, hogy a hasonlat nem jó, nem tökéletes. Szédelegve bámulta a szomszédos bástyára felkúszó figurákat, hát ha jobban kiveszi a részleteket. Amikor aztán megpillantotta egyikük arcvonásait a fákják rőt fényében, szíve nagyotudott bánt. A fekete köpenyesek nem közönséges emberek voltak. Sárgán rizzó, ferdevágású szemük gyűlelettől parázslott. Beesett arcuk csontos árnyai, pedig leginkább az élő holtak koponyájára emlékeztette a kormányzód. Úröm Isten, hörögte Rappe maga elé, miféle szörnyetegeket eresztettek ránk? Mintha csak szavaira érkezne válasz, valami alacsonyan elsuhant a feje felett. Dagy, kiterjedt szárnyak suhogtak, és a magasból apró, puha testek potyogtak rögtön ezután. – Dököpők! kiáltotta valaki révülten a falakon, és nyomban utána már több száz torokból harsant fel a halára vált üdöltés. – Dök A gyorsan suhanyó teremtmények olyan alacsonyra ereszkedtek, amelyire csak tudtak, és telipofájukból egyenest a falakra okáták a sok ezer dögférget. Rappe úgy érezte, most már hiába való minden erőfeszítésük. A dögférgek fürgőnkig tekerőzgettek egymásból, és nyizsögve csusszantak már is a halára fáradt emberek felé. Először a maga sebesülteket vették célba, mohon rájuk siklottak, és már is elkezdték berárni magukat a húsukba. Szerencsétlenek kétségbe esett üvöltése túlharsogott mindent, a fegyverek csörgését, a harcosok zihálását és a lángoló város robaját a hátuk mögött. Aztán, alig néhány perccel később, amikor magasból hullott paraziták egy része már birtokba vette a sebesülteket, az élők következtek. A dögférgek nem válogattak, Izsorit, Sztrelecet egyformán megtámadtak. Az egymással viaszkodók csak azt érezték, hogy a puha testű undorító kis szörnyetegek felcsúszamlanak csizmás lábukon, és ágyik elkezdik befúrni magukat a vértezett át, a ruhák szövetén, majd végül a bőrpólusain. Egymás után egyre többen hajították el fegyvereiket, és zuhantak őrjöngve a kövekre. A kín, amit a testükben kiéhezve előre nyomakodó férgek okoztak, leírhatatlan volt. Rappe tétülő tekintettel pillantott körbe. Amit látott, az már meghaladt mindent, amit ember épésszel felfoghat. Mindaz ellen, amit az ellenség felvonultatott elpusztításukra, már nem harcolhattak. A magasban, ráadásul újabb dökköpők közeledtek suhanva, felfújt pofájokban további tíz és tízezer dökférget hozva. A kormányzó lassan felemelte kardját. Jól Ha így kell lennie, hát legyen így. Halljunk meg méltóképpen. A rogyadozó lábakkal megindult vissza az ostromlétrák felé, a forgatakba, ahol a strelec és Izsori egymást akaszkodva viaskodott. Kikerült néhány földön fetrengő szerencsétlen. Ki tudja, támadók voltak-e vagy védők, akiknek testéből már villám gyorsan kövére hízott dögférgek lakmároztak, és megirontotta hozzá legközelebb álló gotlandi barbárnak. Csapása azonban sokkal erőtlenebbre sikeredett, mint amilyennek szánta. A Gotolandit éppen csak megsebezte ilyen csekékelendülettel. A harcos csodálkozva felé fordult, aztán vigyorogva felemelte kardját. Az öreg felkészült rá, hogy a visszacsapás végez vele, és nem is bánta már igazán azt, aminek történnie kellett. Lehűnt a megfáradt szemét. Gyorsan, gyorsan, daugta fejében egy hang, essünk túl rajta. De aztán a hideg penge csak nem a nyaka felé suhanni. Rápe felpillantott, és már ő is látta azt, ami a Gotlandit mozdulatlanságba dermesztette. A látvány valóban dermesztő erejű volt. A falak fölé, oda bentről egy hatalmas karcsú horgája lebegett. Ugyanaz a gája, ami néhány perccel korábban nekiszáguldott a folyókapunak. Szakrit döfő óra mindent porrá ami csak az útjába került. Nestor Rappe térdre rogyva bámulta a magasban a gája vörös vitorláján díszelgő vérszemű csillagot. Kán futópillantást vetett a fedélzetre. A hajó jobb állapotban volt, mint sem remélte. Az idegen anyag bámulatosan ellenállt mindennek. Pedig, miközben áttörték a folyókaput, és a Narvazán felett néhány öllel besiklottak az erőt területére, a sziklák minden irányból alaposan végig a palánkokat, és a fekete evezők java részét sorban ledarálták. A legjobbkor érkeztek. Ahogy a nomád felpillantott a falakra, nyilvánvalóvá várt számára, hogy az izsoriak nem tarthatnak ki néhány percnél tovább. Szinte minden bástyán falszakaszon, a feltóduló sztrelecek kerekedtek fölénybe, és innentől kezdve már csak rövid időkérdése volt, hogy összeroppantsák a védelmet, és megadják számukra a kegyelemdöfést. Ha csak... A nomád odaintette magához az imenti robbanás sorozattól még mindig Kába Varszovszkít, és a órában álló fémszigony mellé szegezte. Nagyon egyszerű a működtetése, csak megfogod itt. Láttam, bolintott a gróf, meglehetősen hasznos jószág, ami azt illeti. Én visszamegyek a kormányhoz. Megtisztítjuk egy kicsit a falakat. Ha ez nincs uraságot, kedve ellen. Velőlem kezdhetjük. Várjatok! Egy vézna fekete alakugrott melléjük, mögötte, mintha árnékként gomolygott volna egy szerű teremtmény. Koszos, rondyokba öltözött, kopaszra borot vált fejű lány, kezében most csillogó éles horszabja villant. – Várjatok! – Inut is egészen megváltozott. Arcán a haragpírja lángolt, szemei izzottak a bosszúvágytól. – Tegyetek ki ott! – Engem pedig a másik bástjánál – suttogta Orme – Dolgunk van itt. Ez a mi városunk. Kán megborzongott a lány hangjának hallatán. Volt ebben a hangban valami, ami idegennek tűnt, és fenyegetőleg. Mi történt veled, szerencsétlen gyermek? Milyen démonok kerítettek hatalmukba? A gája alól ekkor egetrengető ügyvrivalgás harsont. A feléjük rohanó narvaiak megpillantották ifjú hercegüket, és mindenki számára egyértelművé vált, hogy a horgája nem ellenségeket, hanem jóbarátokat hozott a falak közé. A palánkanát Valszowski-Potoki katonái integettek honfitársaiknak. Rendben, mondta Kán, és már rohant is vissza a kormányműhöz, hogy rákényszerítse a gocsamult az irányváltásra. Amikor az lassan fentebb emelte a folyó vize felett, majd megfordította a gáját. Inut felugrott a szakrit döfőórra és beleüvöltötte a lángoló éjszakába. – Itt vagyok! Halált hoztam Izsor ellenségeinek! Narva szabad! Néhány pillanattal később a gája elérte a hídőrző bástya magasságát, s a fedélzeten szorongók megpillantották a viaskodók közt a veüncemű kormányzót, amint éppen a gotlandi barbár halálos csapását várta. Kán intett a fényszigonynál álló Varshovszkínak, aki elégedett vigyorról az olkán viszonozta a bicentést, és megragadta a fegyver karját, hogy célba verse a falakon nyomakodó ösztreleceket. Rappe csak most nyitotta ki a szemét, hisz egészen addig hiába várta a halált. Rájuk nézett, és nem akart hinni a szemének. Most, kiáltotta Kán. A gája orra egészen közel lebegett a falakhoz. A következő pillanatban Varshovsky tüzet nyitott. A fénszigon csövéből sistergő kék halálsugarak csaptak ki, és verték végig az alig néhány őre nyüsgőztre lesz tömeget. A grófnak nem kellett sokat vacakolnia a célzással. Egyes falszakaszokon már nem is lehetett látni Zsolit, csak a létrákról beugráló és tömött sorokban tovább nyomuló ellenséges harcosokat. Vársoszki az első néhány sortüzet ilyen góczpontokra irányította, aztán reflexzerűen felfelé rántotta a fény csövét, a közelben elhúzó dökköpőket vette célba. A falakat, kiáltotta türelmetlenül Kán, a falakat. Az újabb fényköpetek vakító robbanással csapódtak a sztrelecek közé. Az éjszakában húscafatok és sziklaforgácsok záporoztak, forró vércseppesőt és kopogó kőzivatalt kavarva maguk után. A lövedékek nyomán forró gőzs is tergett elő a fényszigony csövéből. – Most rajtunk a sor! – Inut hátra fekete köpenyét, és egyetlen ugrással átvetette magát a falakra. A potoki katonák többsége gondolkodás nélkül követte, s diadalittas üvöltéssel rondottak a sztrálecekre. Kán döbbenten figyelte, mi történik oda az ifjú herceg önmagát meghazudtolva eleven ördökként csapott le az ellenségre. Kezében szinte követhetetlen gyorsasággal táncolt a kart. Mozdulataiban nem volt semmi kecsesség, semmi elegancia, vívó tudása is nélkülözött majd minden ügyességet. Ám egész lényéből izzott a gyűlölet, s ez olyan erőt kölcsönzött izmainak, mozdulatainak és akaratának, aminek az útjában nem állhatott semmi. Nagyobbnak, magasabbnak tűnt, mint amekkora volt, arcán elszánt haraggal törtetett előre, félre söpörve letaszítva mindenkit, aki az útjába került. Pengéje folyékony fénybé olvadt a lángok fényében, kibecsapódott az elé kerülő testekbe, koponyákat hasított be, végtagokat szabdalt le, és beleketontott ki. Mint egy ördögi gépezet, úgy nyomolt tovább. A potoki katonák és a gája érkeztével új erőre kapó izsoriak alig győztek lépést tartani vele. Nestor Rappé kormányzó hitetlen kedve bámult utána, aztán tekintete egy pillanat találkozott a horgája kormány művénél álló ismeretlen nomádéval. Kán viccentett a kormányzó felé, aztán már is megfordította a hajót és a szomszédos bástya mellé irányította. Valaki állt a szakrit döfőor végén, egy kísértett alak, rongyos lebernyekben, mely törékeny meggyalázott teste mögött lebegett az éjszakában. Kán úgy kormányozta a gáját, hogy Orme át tudjon ugrani a falakra, noha az utolsó primadban Szokoff mellé lépett, és megpróbálta kezét lefejteni a kormányról. Hagyd, suttogta Kán, őt már nem állíthatja meg a világon semmi és senkit. Szokó fájdalmas pillantást vetett Orméra. A lány éppen ebben a pillanatban vetette át magát a védők közé. Aztán a testtől tiszt is csak vállat vont, s mindenre felkészülve követte őt. A fedélzeten maradt potoki katonákkal együtt. Ezen a falszokaszon talán még a hídőrző bástyánál is rosszabb volt a helyzet. Az ostromlétrákon felkúszó fekete köpenyes vérszlávok szinte hang nélkül nyomultak előről. Nem ordítottak, nem kiáltoztak sem egymásnak, sem az ellenség felé. Nem ziháltak az erőlködéstől, és nem biztatták magukat Isten káromló igékkel. Csak némán forgották pengéiket. Sárgánizzó szemükből földön túli fény sugárzott, és amint összecsaptak a kis számú izsorival, kiderült, hogy fizikai erejük felül múlja a sztrelcekét. Játszik könnyedséggel hatoltak át a törékeny védelmi vonalon, és szinte senkit sem vesztve haladtak a báscse felé. Orme ekkor toppant elhívük. Pontosabban az a teremtmény, aki váratlanul felbukkant, már nem az az Orme volt, akit Szokoff ismert. Ez az Orme fékevesztett szörnyeteggé változott. Belülről eleven tűztáplálta, engesztelhetetlen harag és bosszúvágy, csak úgy, mint testvérét, aki a szomszédos bástjától távolodva írtotta, aprította a lassan menekülni kezdő sztrerezepet. Ez az orme nem törődött semmivel, nem védte magát, csak támadott. Meghökkentő erővel osztogatta csapásait, közben nem táncolt előre-hátra, ahogy a vívók harc közben teszik, Határozott kivét léptekkel holott, mint aki nem akar megtorpanni, soha többé. A vérszlávok pofáján először valamiféle megrökönyödést tükröződött, de aztán megjelentek a felismerés félre érthetetlen jelei. Megértették, hogy a kísértetszerű lány már épp úgy nem ember, mint ahogy ők maguk sem voltak azok. De önmagában orme, gyilkos, dühe, semmit sem ért volna, ha Varshovský gróf meg nem teszi ezúttal is a magáét. A fény a horgája orrában felsisterget. A haragos, kék tűzköpetek fűrgén csapkodtak az árnyék emberek soraiba, lángoló fénygletcserrel és vérpermettel borítva be őket. Égett hús bűze csapott fel a találatok nyomán, és a falakon végig söprő vörös hőhullám valósággal félre taszította az imént még éhes magabiztossággal előre nyomulókat. Soraik megrendültek s a horfegyver nem hallgatott el egy pinaratra sem. Egyre csak okát taráljuk izzó magmáját, könyörtelenül, mint a tisztító tüzet hányna a tisztáltalanokra. Aztán, amikor a fény szigony kán intésére elhallgatott, a piszkos munka hátramaradt részét elvégezték az izsoriak maguk. Orme és Szokoff vezetésével újult roham hátráltatta meg a betolakodókat. Az ostrom létrán felfelé nyomakodók csak azt látták, hogy vakító két robbanások rázzák meg a falakat, és a magasból halott, széttépet testi társaik zuhannak alá, a forró fekete vér pedig immár szakadatlanul záporozik rájuk. Amot a hídőrző bástján túl is hasonló küzdelem tombolt. Inut harci démonként vezette az izsoriak rohamát, átugrálva a sziklákon tekerbődző dögférgek fészkeit, s már elhullott és felpuffadt tetemeket, s továbbra is megállíthatatlanul nyomult a kapuőrző bástya felé. Emberei ez alatt, kihasználva a pinonatnyi csendek, megkezdték az ostsom létrák ellökését a falaktól. A hadi szerencse a hor felbukkanása után villám gyorsan megfordult. Kán felemelte a gáját a küzdők fölé, és kisé oldalra billentve szabad kilövés biztosította a grófnak. Warszowski nem késlekedett. Tüzet nyitott a létrákon megszorult, és a falakon felfelé kúszó sztrelecekre, majd miután mindenkit lepörkölt onnan, akit csak ebből a szögből letudott, az alant tülekedő százezres tömeget célozta meg. A fémszigony akár hosszú órákon át okáthatta volna a kék tűzköpetet az oszcsomló hadakra, ám azokon előbb lett a páni félelem. Soroik összekúszálódtak. Amikor néhányan fejüket veszte, elkezdtek visszafelé nyomakodni, szembe a tömeggel. Őket azonnal eltaposták, de amikor néhány pillanattal később, még többen próbáltak elmenekülni a folyékony tűzhenger útjából, egy nagyobb tömeg moccant visszafelé. Ez a tömeg szépen, lassan, magával sodorta a közelben álló és rémülten bámuló harcosokat, és mire Varsovski újabb sorozattal ritkította meg az egymáshoz préselődők masszáját, már valóságos áradat lódult meg hátra, a délmezők irányába. Csizmás lábak tiportak a hóba, és amilyen gyorsan megrohanták Norva falait, olyan gyorsan takadottak el alóla. A gróf rettentő élvezettel forgatta a fémszigonyt ide-oda, de egyelőre abba kellett hagynia, mivel kán észlevet valamit. A hidőrző bástyáról, melyet már teljesen megtisztítottak az ostromló sztreleszektől, eszeveszetten integettek feléjük a csapzott narvaiak. Kán nagyot sóhajtva visszairányította a hajót a fal fölé, vagy hajja mit kiáltoznak. A folyón, a folyón, visszhangzották a falak, a narvazanom. A nomád követte az irányt, amerre mutattak. A lángfalon át már ő is látta a folyón felfelé úszó strelec sárkányos hajókat és a két parton törtető ellenséges harcosokat. – Remélem nem fáradt grófságod? – vetette oda Varsoszkijnak, aki reszkető kézzel törölgette homlokát. – Nem, dehogy! – felelte vigyorogva a nemes. – Bár meg kell mondanom, barátocskám, nem különösebben lovagias fegyver ez az izé. – Egy kicsit olyan, kicsit olyan... Ezt majd később megvitatjuk, Bicentet Kán. Most pedig ragad meg azt az akármit, mert ahogy elnézem, vár még ránk egy kis munka. Varszsoszki csak most fedezte fel a vizen közeledő sárkányos hajókat. Beleköpött a tenyerébe, és ujjait ropogtatta, mintha csak egy kifinomult csembaló darab eljátszásába kezdene. Megragadta a fegyver irányító karját. Felőlem folytathatjuk... A derjedző szikla óramára néma csend A Lidéjc Griff nem moccant azóta, hogy a magasból leugráló ismeretlenek hatalmukba kerítették a gályát, Az ő saját gályáját, az izikhorg sáromot. És elvitorláztak vele az erőd irányába. Innen, a messzeségből, maga az ostrom csupán bizarr színjátéknak tűnt. Noha, kétségtelenül látványos színjátéknak. Gaják mégsem mozdult, csak bámult előre, és szakrális maszke mögül hat szeme villant, amikor megpillantotta a hajójából kicsapó is a rohamozó sztreleszeket, meg tizedelő fénygömböket és a sugarakat. Tudata érzékelte, hogy a mérné gúr lassan visszalép mellé, és maga is szótlanul bámulja emberei gyors pusztulását. A sziklaperemen maradt horpapok nem merészeltek a közelükbe menni, meghúzódtak a mélyedés árnyas oldalán, ahová nem hatolt be a fejük felett lebegő, irdatlan hajó vörös fényhálója. Az ellenség kezébe került horgája, éppen megtisztította Narva falait, amikor hirtelen feltámadt a szél, és haragosan megciválta a lidérc griff köpenyét. Gaja, Lassan zajt haram felé fordult. Az embereid visszavonulnak, sziszegte alig hallhatóan. Az óriás nem tudta mit mondjon. Az események őt is meglepetésként érték, különösen az, hogy Inut herceget és a meggyalázott hercegnőt ott látta az izsori katonák között. Hogyan történhetett ez meg? Hogyan? A gáját félelmetes fegyver, nagy uram, suttogta az után bizonytalanul, de a Liddersgriff egyetlen intésére elhallgatott. Reggelre rendezd a csőcseléknek a sorait, mutatott a hegyek felé visszamenekülősztre leszek felbomlott, fejvesztett tömegére. Reggel új rohamra vezeted őket, beveszed a falakat és visszaszerzed a hajómat, érted? Zaidharam remegve fejed haltott. A Liddél Skrif jóval alacsonyabb volt nála, de oly erősugázott förtelmes lényéből, ami félelemmel töltötte el a Smirnég szívét. Mégis, miután összeszedte minden bátorságát, reszkető hangon feltette a kérdést, ami azóta foglalkoztatta, mióta megtörtént a katasztrófa. Nagy uram, én szívesen vezérelném a többi horgáját a falak ellen. Eredményesebb lenne. Tétó mozdulattal a dérmező túlsó pereme felett lebegő kisebb vörös hajók felé mutatott. Az Izakil Saramnak nem esett bajó. hajolt közelebb a gajak, és egyetlen rántással letépte arca elől a szakrális maszkot. Zajt Haram hátrahőkölt, amikor újból megpillantotta az iszonytató pofából kivillanó sok száz tűhegyes fogat. Csak nem képzeled, hogy tüzet nyittatok a saját hajomra? Nem. Az embereid vére fog hullani. Nem kapsz több segítséget tőlem. Vissza fogod szerezni nekem azt a gáját. Nincs más választásod. A Smirdig úr oldalra pillantott. A délmezőn most már a teljes Sztreles Ostromsereg felé áramlott. Narva Megrodjont, lángoló füstölő falai fölött gaják gályája lassan megfordult, és eltűnt a tenger irányába. Nincs más választásod. Zaidharam még egy pillantást vetett a Lidérz griff pofájára, aztán megrázkódott az iszonyattól. Nem volt értelme tovább maradnia. Döngő léptekkel elindult hát lefelé a szikla peremről. Egyre kevesebb esélyt adott önmagának az életben maradáshoz. Amikor erősen verejtékezve leért a hegy lábához, odafönn az ormokon túl egy halovány napsugár szikrázott fel, s beköszöntött a nap, az idők végezetéig emlékezni fognak a jeges tenger partján élő népek. Hakov Tompán vérszínködön keresztül látta, hogy mi történik. Egy maroknyi narvai katonával kört alkottak, és fokozatosan hátrálva igyekeztek megállásra kényszeríteni a sárkányos hajókról leugráló sztreleszharcosokat. Elkeseredett küzdelem volt a lángba város utcáin, a kövei között. Egyre többen hulladtak ki a soraik közül, és egyre kevesebb hely maradt, ahová még visszavonulhattak. Arra az egyre törekedtek, hogy ne távolodjanak el túlságosan Narvazán partjától, a folyótól, melyen immár a hatodik Strelesz hajó siklott be, lángot és sziklákat köpő katapultákkal a fedélzetén. A hadnagy tudta, hogy közel járhatnak már az erőd déli falaihoz, és az üvöltéseken, fénycsikordulásokon túl, mintha hallani vélte volna a bástyákat ostromló Strelesz harcosok harci kiáltásait. Hátuk mögött a vár, tenger felőli falain eddigre véget ért a küzdelem. A hátra maradt megkezték megkezdték a sebesült izsóriak legyilkolását a romok között. A helyzet egyre reménytelen tűnt. Már nem sokáig hátrálhatunk, gondolta csüggedten belakó, miközben fáradtan hárította egy sztrelec csapásait. ekkor valami egészen elképesztő dolog történt. A magasból dübörögve lecsapott egy hatalmas, fekete ány. Hosszú, karcsú arcél szörnyetek és villámló kék tűzcsóvákat okádva neki rontott az éle haladó sárkányos hajónak. Mintha héja csapott volna le a vizensikló kígyóra. Geyhakov szédelegve eresztette le kordját. – Micsoda? – Egy horgája. A levegő megtelt fősipetítő dübörgéssel, sűvítéssel, ahogy a gája feltartózhatatlanul neki a sárkányos hajónak, és kék láng sugarokat kötve azonnal tűzbe borította annak fedélzetét. A vörös gomolyabbból üvöltő sztrelecek próbáltak menekülni, belevetették magukat a folyóba, de azzal nem számoltak, hogy a parton meg izzoriak várnak rájuk. Eközben a horgája már csak nem leereszkedett a folyó szintjére, és szemtől szemben öklelte fel a lángoló roncsot. Éles recsegés, ropogás kíséretében a sárkányos hajó darabjaira hullott. Izzó szilánkja és fekete koronfellege fellege beterítettek mindent a környéken. Mindeddig a folyó két oldalán előre nyomuló a vértesek most megtorpantak, és értetlenkedve kedve hátrálni kezdtek a tenger irányába amikor a vörös vitorlás horgája, neki repült a második hajónak, már futottak is visszafelé. A narvaiak legalább annyira megdöbbentek, s ahogy a déli falak felé pillantottak, a lángokon át látták, hogy ott mi történt, hogy az ellenség szinte teljesen eltűnt onnan. A hidőrzőbásra irányából már is több száz izsori harcos rohant feléjük segítségül. Gejhakov hitetlenkedve kedve fejét, de ettől csak eszelős fájdalom hasította koponyájába. Több sebből vérzett, és még csak gondolni sem mert arra, milyen súlyosak lehetnek azok a sedek, melyek a homlokán és az oldalán égtelenkedtek. Végtagjai elnehezültek, de ahogy az újonnan érkezett társak elrohantak mellettük, ő is gépérsen követte őket. A narvajak csapzott maradéka egyszerűen erőre kapott, és gondolkodás nélkül ellen támadásban lendült át. Az üldözöttekből üldözők lettek. Nem tudtak ugye a lépést tartani, a kán irányította horgájával, mely sebesen siklott előre a víz felett, egymás után semmisítve meg a feléje úszó sárkányos hajókat, de a hirtelen feltámadt győzelem reményében minden erejüket összeszedve igyekeztek megtisztítani a folyó két partját. Mindannyian érezték, hogy az utolsó erőfeszítések várnak rájuk, és így nem maradt más céljuk csak az, hogy minél több sztrelecet megöljenek. Ami következett, az az ellenség által megkezdett eszelős vérengzés folytatása volt. Azzal a különbséggel, hogy ezúttal immár az ostromlók hullottak, mint a legyek. Kahn feszült figyelemmel tartotta irányban a gáját. És ügyelt rá, hogy Valszorszki előbb megszórhassa kék tűzköpetekkel a sárkányos hajókat, és csak azután öklelte fel a lángoló roncsokat, a gája szakrit döfű órával. A lángok közt a haláltombolt. volt. Kardok villantak a folyékony tűzfölgetek vörös előterében, vasak döftek a vértlemezek közé, hússertseget és csont tört a lesújtó pengék alatt. Vejhakov hosszan bámult a távolodó horgája után, aztán lassan a földre, a romok közé omlott. Hát mégis, hát mégis van remény. Leszámolt már mindennel, és most mégis. Lepillantott remegő kezére, és látta, hogy a kard lassan kifordul véres közül. Nem érezte a karját, nem érezte a kezét, és voltak éppen a teste más részeit sem különös zsibbadás vett erőt rajta. Jobbra összerándult, mintha belül görcs facsarta volna. Tulajdon a dobhártyáján lüktetett, és szemébe most már folyamatosan csorgott sűrűvére a homlokáról. A hadnagy felemelte fejét, és beletartotta a lángokat felszító hideg szélbe. Szédült. Alig volt már magánál. Gondolatai ólomlábakon jártak, de mégsem tudott másra gondolni, mint arra, hogy az Istenek kegyelméből elérhető közelségbe került a győzelem. A horgája eközben rendületlenül okátta a tüzet a sárkányos hajókra. A vizét lángoló roncsok és megfeketedett holtestek borították. Genyhako a fogát összeszorítva felemelkedett, azzal a szándékkal, hogy kiveszi még részét az utolsó összecsapásokból, de lábai már nem engedelmeskedtek akaratának. Összeesett, és egy lefejezett Zsori, valamint egy félig már megperzselődött, gyomorforgató, bűzt árasztó sztreletsz hullája közé zuhant. Hirtelen furcsa csend ereszkedett rá. Békés, hallgatog, magány. Így találtak rá órákkal később a sebesültek után kutatók. Megragadták, és óvatosan gyékény ágyra helyezték, s már vitték is az üdeglen felállított orvosi átrak felé. A csend nyomasztó és hajdalmas volt. A falak felett összefüggő zsírszagú füstfelegek gomolyogtak a pirkadó ég felé. A falak és a tenger közé zárt város még lángolt ugyan, de a tűz eddigre elemésztett, csak nem minden éghetőd. A puszta, megfeketedett falak közt már csak tűznyelvek nyaldosták a tetemeket, és itt-ott lobogással falták a robbanások során szertereppenő nagyobb fadarabokat. A tűzvész már veszített mohóságából, jól lakott, és inkább felperzselt zsákmánya emézgetésével foglalatoskodott. Narva, romos, szétdult falairól vérző emberek kullogtak lefelé, de még nem tértek magukhoz az iszonyat révületéből. Körülöttük a megolvott hószínére kocsonyás tömeget vontak a tetemek, a sebesültek. A néhol előbukkanó jégkristályokat megfeketedett vérpermet mocskolta. A földön a kövek közt elszórt fegyverek, elmeháborodott összefisszaságban emberi testrészek hevertek, kiontott belek tekerettek egy-egy lábra, Másútt koponyákból emelkedett gúla a leomlatfalak tövénél. Néhol még nyüsgő, tekergődző dögférek, fészkek fehérlettek, de a legtöbb kis szörnyetek már befészkelte magát a tetemek testébe, és csak arra vártak, hogy lerakassák betéjéket. A túlélők azonnal megkezdték a testek elégetését, azzal a kevés hogy így talán elkerülhetik a járványt mintha a végzett ők lesújtott volna le az erődre. A hajnali levegőt éget emberhús bűze töltötte meg. A túlélőknek csak most nyílt először alkalmuk szembesülni azzal, hogy a meglepően rövid roham milyen áldozatokat követelt tőlük és a támadóktól. A halál bőséggel aratott ezen az éjszakán. Az esztelen pusztítás nyomán a falak megrodgyantak. A legtöbb déli bástya végzetesen omladozni látszott. A folyókapu megsemmisült, épp úgy, mint a vízikapu, és a narvazán vérrel dúzzasztott víze egybefüggő hulla és roncs szőnyeget sodolt vissza a tenger felé. Inut Herceg odafent állt az acél morzoló bástya fokán. Kibomlott vérmocskos haját csapatokba lobogtatta a szél. A vízna fiú ormét ölelte magához, aki most arra visszaváltozott azzá a fájdalomtól félőrült lányjá, aki néhány órával korábban volt. Mindketten iszonyodva gondoltak arra, amit az előző órákban bűveltek. Kezük le, vastagon tapadta megolvat vér. Képtelenek voltak arra is, hogy újukat behajlítsák. Szinte egyszer vették a levegőt, ahogy a látóhatáron gyülekező, soraikat rendező sztreleceket figyelték, a közelben várakozó. Legalább annyira csapzott, szokof megborzongott. Hult valami kettejük szemében. Valami, ami félelemmel töltötte el a testőrt tiszt szívét. Bátor talanul odalépett a hercegi testvérpárhoz, és megérintette Ormét. A lány lassan rámelte tekintetét, de úgy tűnt, meg sem ismeri. Orme, Orme hallasz? Hagyd, tolt el kezét, csendesen Inut, hagyd őt most, barátom. Szeretem, Sokov megrázta a fejét, szeretem őt, Inut, bármi is történt, szeretem, szüksége van a vigasztalásra, tudom, hogy szüksége van rám. Nem hiszem. A herceg lehajtotta fejét, sajnálom, nekünk többi nincs szükségünk senkire, senki szeretetére. Sokov hitetlen kedve kedvesére bámult, de annak báva tekintetéből nem olvasott ki semmit. Idő kell, sohajtott a tiszt magában. Idő kell nekik, sok idő. Bólintott, igyekezett megértőnek mutatkozni, de legszívesebben bele üvöltött volna a fagyos reggelbe. Lehet, hogy a lánynak nincs szüksége végaztalásra, gyengétségre, de neki szüksége lett volna? Neki szüksége van? Megtörölte homlokát, aztán a halottakat és az emberi testrészeket kerülgetve, elindult a poraiból ébredező város felé. A horgája kisiklott a néhai vízikapu helyén, majd fokozatosan lassulva megtorpont a jeges öböl felett. A láthatára néhány strelets sárkányos hajó vitorlája fehér lett. Azon hajó ki, melyeknek elég ideje maradt kihajózni az övölből. Kám morgára a álló gocsamúra pillantott. Elég volt, mondta, megállunk. A kámzás engedelmeskedett. A hajó lassan megfordult, és döfő orral a vár felé nézve megállt a levegőben. A nomád lehuppant a gája Előttük a totális pusztulás képei, füstfelhők, lángoló házak, leomlott falak, jajveszékelő sebesültek, holdkorosként tántorgó túlélők. Kán még soha nem látott ilyen tomboló összecsapást, pedig már számos csatát megélt, fiatal ellenére is. Egy pillantást vetett az Orbán pihegő varsószkíra, a gróf maga elé meredve, gondolataiba zuhant. Szemmel láthatóan semmi kedvet nem érzett ahhoz, hogy megszólaljon. Kán békén hagyta. Intett a gocsomulnak, hogy nyissa ki a fedézet lezárt ajtaját. A kámzsás egész testében remegött, de rövid habozás után engedelmeskedett. A nomád követte de minden eshetőségre felkészülve Zsamsíliát előre nyújtotta, amint belépett a sötét fedél közbe. Idegen, jeges bűsz csapta meg az órát. Itt voltak az evező sorok, és itt környedtek mind. Izzó tekintető, embertelenségükben is szánalmas élő voltak. Kán megborzongott. Legszívesebben azonnal felgyújtotta volna a gáját, hogy legalább ezek a szerencsétlenek megszabaduljanak az örök átok alól. Még sem tette ezt. Undorodva elfordította a fejét, de ekkor megakadt valami a szeme. Az élő holtak kevező sorai mögött a karcsugája középső traktusában valami elzárta a folyosón az utat. Mi az volt? A gocsamul remegve nem etintett a fejével, de aztán gyorsan jobbnak látta előre súrralni a mozdulatlannál dermedt dermet szolgák sorai között. Ez, ez, félre az utamból. Kán határozottan elindult a fekete függönyökkel borított jókora koporsószerű emelvény felé. Az élőholtak egykedvűen bámultak maguk elé. Mi ez? A gocsamú csúkjás fejét rázva hátrálni kezdett, de aztán megtorpant a nomád egyetlen intésére. Akkor majd megnézem magam. Szövet sikolya. -ja. A fekete függöny lehult, és Kán már is döbbenten emelhette fel Samsériát, még épp időben ahhoz, hogy... A svián bosorka fülsiketítő üvöltéssel vetette magát rá, de kám megvillant a bűzes félhomályban. homályban. Az ösztönös mozdulat nyomán a boszorkán koponyája tompa kongással csapódott a gája belső falának. Zis szüzeire, nyögte a nomád, és kiejtette kezéből a fegyvert. Erre nem számított átrépett a svian boszorka még rangatózó testén és megállt a kopósóra emlékeztető ágy szélénél. Néhány végtelennek tűnő pillanatig bábulta az enfelettel rukkapáló kis testet, aztán gyengéden felemelte a fehér, de még mindig vérfoltos leplekből. Igen, gondolta Dermet boldogsággal. A sors néha megfeledkezik magáról, és azoknak is juttat egy csepnyi reményt, akinek már semmi sem maradt. Az a teher, ami a lelkét nyomta, mióta ad a kalud, a pótanya, a karjaiba omlott, átdöfött vérzőtesttől, ott a messzi-messzi delebádban, csak e pillanatban le róla. Valamit mégis visszaadhat az életnek, a reményt vesztetteknek. Magához ölelte az alig néhány napos gyermeket, és óvatosan visszaindult a fedélzet feljárójához. A vörös vitorlák alatt nagy levegőt vett. Kifújta magát, aztán parancsot adott a gocsabulnak, hogy lassan irányítsa vissza a gáját az erőt középső része felé. – Varsowski gróf! – kiáltotta a némán maga elé meredő nemesnek. Ha leszállunk, szerezze ennek a kis nyomorultnak egy asszonyt, aki ideig-óráig gondját viseli. Még éhe, hallít nekem. A gróf értetlenül pillantott fel, de aztán, ahogy meglátta, mit szorongat a karjában a nomád, hitetlenkedve talpra verkődött. A gája siklott visszafelé. amere elhaladtak a romok között, fásult marvaiak intettek feléjük. Az arcok azonban éppból kifejezéstelen volt, mint a fedélzet közben görnyedő élő hultaké. Halálbűző napvírdat rájuk. Inut Herceg megnyitatta az erőt föld alatti raktárait, hogy a túlélők talán életükben utoljára élelemhez juthassanak. Bár megszámlálni őket lehetetlen feladatnak tűnt, Sztepa úgy vélte, mint egy 700 katona és 3000 menekült élte túl az első ostromot. Nem sokkal víradat után a herceg az erőt központi részébe a szinte érthetetlen okból éppen maradt Motach palotába vonult hugával együtt. Szokov, Warszowski, a súlyosan sebesült kormányzó, Gejhakov, valamint Kán és Zavakó követték őket. Egy jól fűtött, kényelmes teremben várakoztak, míg a vár különböző negyedeiből sorra befutottak a lehangoló jelentések. A helyzet súlyosult. A Narvazán két kapuja megsemmisült, hajókkal bármikor bárki behatolhatott Narva területére. A hét váscsak közül három gyakorlatilag leomlott. A hídőrző és az acélmorzsoló életveszélyes állapotban roskadozott. Elpusztult az összes követő. Az erőd területén épült házak, raktárak szinte kivétel nélkül leégtek. A temetetlen holtakat a katonák nem győzték márgyára vetni, de kínosan lassan haladtak, hisz a harc kimerítette mindőjüket. Arra is számítaniuk kellett, hogy a sztrelecek rövid időn belül rendezik soraikat egy újabb, mindent eldöntő rohamra. Án elgyötört végtagjait melengette a terem előtt, amikor nyílt a belső szoba ajtaja, és a halálsápat inót jelent meg benne. Vérmocskos, fekete köpenye úgy simult testére, mint egy csapzott denevérre az összecsukott szárnyak. Nem szólt semmit, csak intett Kánnak, hogy kevesse. A nomád kifejezéstelen arccal lépett a szobába, de amikor az izgatott szokóf utána indult, a herceg útját állta. Odabenn egy gyékény ágyon a mozdulatlan orme hevelt, szeme a kiismerhetetlen magasságokat kénlelte. Beszélni akarok veled, mondta Komoran Inut. Kán fejet hajtott. Megmentetted az erődöt, fekete sólyomszárnyakon érkeztél, te vagy a legendás sztalkere, igazak a regék. Én, kezdte volna a nomád, de a herceg leintette. Mindegy, te mit hiszel, a sors ellen semmit sem tehetünk. Ami történt, megtörtént, de az ostroma folytatódik. Kétségtelen ismerte be a kán. Én ott elgondolkodva a szoba márvány kandollójához lépett, és kezébe vett egy vaskos kódexet, amely addig a kandolló párkányán pihent. Ez a könyv a legkedvesebb számomra közül, mondta Herceg. Minden palotánkban tartok egy példányt belőle. Ez Fatoli atya geográfiája. Benne foglaltatik minden, a végítélet előtti világról és a végítélet országairól, a horpapokról, az ősök háborúiról. Kán érdeklődve figyelte a könyvet. Gyönyörűen kötött, megsárgult lapú kódex volt, oldalain színes térképekkel, rajzokkal. – Neked köszönhetjük, hogy élünk – folytatta szintele hangon a herceg, s úgy tűnt minden egyes szó. Úgy illik, hogy megháláljam. Nincs mit meghalálnod. Idott váratlanul kitépett egy oldalt fatoli atya kódexéből, s elmélyültem bámulta rajta a színes rajzolatot. Kán csak annyit látott, hogy valószínűleg egy térkép az, melyet vaskos, vörös vonal szelketté. Bár megőrizted küldetésed titkát, suttogta a Én tudom, hogy miért tartast azt éjszakra. Tudom, mi az igazi küldetésed. Kán hitetlenkedve elkerekedett szemekkel bámolt rá. Csak ugyan tudod? Sokon akadnak nálatok túl a Kárpátokon, akik titkos álmokat dédelgetnek egy új világról. Egy olyan világról, amelyben az ember nem a horpapok rabja többé. Egy olyan világról, amiben a régiek tudása újra a miénk lehet. Hán arca megfeszült. Fiatal vagyok, ez igaz? Inut halványan elmosolyodott, Keserű, fájdalmas mosolyjal. De nyitott szemmel járom a világot. Azt hittem, igen, azt hittem a tudás a válasz, és nem az erőszak. Beesett arcán fanyar kifejezés suhant át. Mi néhányan itt Izsorban is sejtettük, hogy egy napon... Egy nagy háború kerekedik. Háború, amelyben az embertörzsek hadai megütköznek a csillagokból érkezett hódítókkal. De úgy tűnik, a dolgok másképp alakulnak namád. A pakok figyelnek. Mindent és mindenkit. És most lecsaptak. Kelet hordáit gyűjtik össze, és elsöpörnek mindent, ami az útjukba kerül. Izsor csak a kezdet. Moszkóva lesz a következő, aztán az ugor égbirodalom. És ne legyenek kétségeid, Kárpátia tartományai következnek, Dunava, aztán a földetek. Kán elernyett, lassan kieresztette a bennakat levegőt. Ha teljesítettem a küldetésemet, azonnal visszatérek Nomádiába, mondta. Hírét viszem annak, ami ellenünk készül keleten. Írét viszem a közelgő meg. Inut hosszan elgondolkodva fürkészte a nomád arcát. Azt akarom, hogy a küldetésed mi hamarabb sikerrel bevégezt. mondta aztán, hogy mi hamarabb térj vissza a tijeidhez. Tessék, ezt vedd el! Átnyújtotta a kitépet kódexlapot a térképpel. Ez pontosan mutatja azt, amit ki kell kénylelned. És azt is, hol van? Hol van az a pont, ahol áthatóhatsz rajta. A nomád pillantást vetett a rajzolatra. Szíve hevesen megdobbant. A vörös vonal. A vörös vonal volt az, a ítélet fölgyeit átszelő világ végfal vonala. Kán döbbentem emelte tekintetét idutra. Köszönöm, suttogta. Ez felbecsülhetetlen kincs számomra. Tudom, bólintott a herceg, és szívesen adom. Tedd, amit tenned kell. Hatolj be oda, ahová még senki sem hatolt előtted. Nem mondta ki, de magában borzongva ejtette ki a szavakat. Nézz a fal mögé, nomád! és vitt hírül a világnak, mi van a falon túl. Most, hogy a kódex lapot átadta, Inut, mintha összeroska volna. Tűnődve kézbe vette a könyvet, aztán hirtelen mozdulatoló a tűz felé lendítette. Ne! Kán elkapta a kezét. Ne tedd. Ugyan, miért ne? A herceg bágyattan viszanoztal a nomát pillantását. Egész életemben ebben hittem. A könyvhatalmában, a tudásban. És most, nézd meg, mit tettek a családommal, a hazámmal. Nem, csak az erőszak útja járható, az acél útja, minden más csak hazugság. Kán gyengéden kicsavarta a fiú kezéből a kódexet, aztán óvatosan visszahelyezte a gondoló márvány peremére. Tévedsz, herce. Most csalódott vagy, és a kudarc könnyen tévútra vezethet. De hidd el, megvan az ideje a harcnak, és megvan az ideje a békének. Inut felemelte a fejét. Ezt mintha már hallotta volna. Az én népem számára sokáig nem lesz ideje a békének, felelte. De egy napon újra rátok köszönt. Talán. Tedd el a könyvet, herceg. Lásd, egyetlen lapja mi sokat jelenthet a megfelelő időben a megfelelő ember közében. A könyvek többet érnek az acélnál. Kétlem. Kán tűnődve a tűzbe bámult. Létezik egy régi nomád legenda. Egy királyról, ki valaha a népemet vezérelte. A királynak volt három éke. Egy korona, egy kard és egy könyv. Úgy szól a legenda, hogy aki egy napon ezeket az ékeket megtalálja, azért lesz a hatalom, az erő és a bölcsesség. Külön-külön sokat érnek, de együtt. Együtt jelentik a teljességet. Inut lehajtotta a fejét. Mikor indulsz? kérdezte. Holnap. Holnap. Ma még akad egy kis dolgom itt. Kán, mosolyogva a lángok vörösében titokzatos árnyalatot öltött. De előtte, ilyen nem kell. Az ingatak falakra egy torz alak mászott egyre magasabbra. Senki sem törődött vele, senkit sem érdekelt, mit keresott, miért kerülgeti a hullákat és nyeldekli az égett emberhúsbűzt és a zsíros koron felvőket. Zavaku csak magányt keresett. Egy kis helyet, ahol egyedül lehet néhány percre. Mohával borított arcbőre alatt fájdalmas alagutakba mozorgott az élet, és ez a fájdalom már átította a lelkét is. Közeledett az idő. Ahogy felért a kövek tetejére, szemügyre vette a távolban, a hegyek lábainál újra gyülekező Sztreletsz sereget. Igen, akit keresett, ott volt köztük. Szíve nagyot dobbant, mintha csak most világosodott volna meg előtte minden. Ő az, gondolatai sebesen kavarogni kezdtek, át kellett értékelnie magában a legfontosabb dolgokat. A suttogás visszhangzott a fülében. A szavak ébredezni kezdtek, és az erdő lakó úgy érezte magát, mintha mély államból riadt volna, mintha egész idáig csak álomban létezett volna, eltemetve, élő holtként. Zavaku lehajtotta fejét, és remegbe tűrte, hogy a szél körben nyaldossa testét. Közel az idő. Hátrasandított válla felett a mozdulatlannak tűnő erődre. Az övé a halára készültek, és minden bizonyja az lenne a tisztességes, ha ezt tenné ő is. Vagy van valami más megoldás is? Suttogás visszhangzott a fülében. A szavak ébredni kezdtek. Bőrén a soha nem létezett otthon melegét érezte, és ezekben a pillanatokban végleges elhatározás érlelődött meg elméjében. Mindenkinek tartoznia kell valahová, gondolta. A suttogó szavak is ezt mondták. Bárki is ültette őket elméjébe, jó munkát végzett. A torsz kis teremtmény még nem is sejtette, miféle terv végső eszközének szánták, biztonsági tartaléknak arra az esetre, ha a dolgok végképp rosszra fordulnak. Ő mindenből csak annyit érzékelt, hogy a suttogó szavak, melyeket a látvány élesztett fel agyában, gondolatokkal álltak össze. Nem akarta, hogy úgy éje le az életét, mint Kán. Magányosan, kitaszítva a sajátjai közül. Mindenki titkokat melenget a keblében, és mindenkinek eljön az ideje. Az enyém ma jött el, suttogta maga elé szomorúan. Az életére gondolt, a megalázottság, a bujdosás magányos éreire, a reménytelenségre. Nem is baj, ha az út ma véget ér. Zavako mosolyogva indult lefelé, kőről kőre, szikláról sziklára ereszkedve, vissza a dökszagú romok közé. Ott el, a külső terem kandallója előtt. Amikor Zavako ébrezgetni kezdte, először azt se tudta, hol van. – Kán, kán! – zihálta az erdő erdőlakó. – Jönnek, megindultak! – a nomád felült, s bámult maga elé. Már is, nem hallok semmit. Valóban, Körlöttök szinte teljes csend honolt. A többiek mégis izgatottan szedegették össze fegyvereiket, slódultak kifelé a déli falak irányába. A nomád mellett éppen varsószki szerencsétlenkedett, ám amikor ővét próbálta felrángatni a rácsatolt hosszú karddal együtt, a penge beleakadt egy márvány díszítésbe, és hangos csilingeléssel ketté törött. Az ördögbe, nézett ostobán maga elé a gróf, tessék, az egész napom el van rontva. Kán futtában vállon veregette, aztán rohant, hogy ne maradjon le a többiektől. Amikor Szokoff kíséretében felkapaszkodtak a roskatak falakra, Hát látvány tárult a szemük elé. Az ellenség már megindult, hogy újabb rohammal vegye be narva erődjét. A délmezőn a előre előreszegezett dárdákkal hang nélkül közeledtek. Nem dübörögtek csizmáik, nem harsontak kiáltások a sötét sereg felett. Egy pissenés nélkül tapották a lucskos havat, sűrű, tömött sorokban. Csak értek, komor elszántsággal. Kán egy pillantást vetett a Narvazán túlsó partjára. A fekete köpenyes rémalakok ugyanilyen lassan, kímértel lépkedtek a vár felé. A magasban, a dérmező és a folyó felett pedig még mindig ott lebegett a tanker palota hajó, masszív acélteste, uralva, beborítva az égboltot. Mindez megrémítette az izsori harcosokat. Ellenségeik, legalább 80 ezeren, feltartózhatatlan tömegként nyomultak feléjük. Inut ebben a pillanatban érkezett oldalán a halálsápat orméval. Amint meglátta őket Szokoff, oda akart sietni hozzájuk, de a nomád intésére visszakozott. Szeretném, ha most segítenél, suttogta a kán. Később még beszélhetsz vele. Később? Nem látod, mi készül itt? Nem lesz később. El kell búcsúznom tőle. Nem kell. Azt mondtam, Stepan. Nem kell. Gyere, higgy nekem. Lesz még alkalmad együtt lenni vele. Szokó furcsán véregette a nomádot. Aztán hirtelen élet villant fel a szemében. Ha nem tévedek, van egy terved. Ebben biztos lehetsz. Kán, a hátára csatolta a sírját, aztán a falnak támaszkodó Zavakó vállára tette a kezét. Gyere, barátom, indulnunk kell. Ám az erdő lakó bágyattan nem intett. Az én utam itt véget ért. Maradok, Kán. Elég volt a vándorlásból, a kalandokból. A nomád arcán kifejezés suhant át. Nincs erre időm, Zavakó. Kérlek, gyere. Nem. Az én utam itt véget ér. Ma találkozni fogok az atyával. A nomád vállat vont, és nem is figyelt különösebben az erdő lakó szavaira, sem arra a görcsös váll amivel amivel zavakul erázta magáról a kezét. Pedig, ha akkor észreveszi, ha akkor felfigyel a teremtmény szemében megvillanó fényre... Amíg a többiek némán bámulták a dérmezőn feléjük közeledő tömeget, Kán és Szokov hangtalanul mászni felfelé a romokon. A Narvazán partján közvetlenül a víz felett levegett a horgája. majd messziről intett nekik a fényszigony mellől. A gocsamul magába roskodva, mindennel leszámolva ücsörgött a lábainál. Gyertek barátocskáim, itt nem sokára túl forró lesz a talaj, igyekeznünk kell. Kán és a tiszt felhúztak egy kötélen, és elhelyezkedtek a gája kormány műve mögött. A következő pillanatban a gocsamul Varsoszké nem éppen barátságos taszigálására működésbe hozta a hajót. Mély, torok hangú kántálása nyomán lassan emelkedni kezdtek felfelé. Kán ott állt a tatnál és szinte egy vonalban a megfeszülő vörös vitorlákkal megpillantotta Inot arcát. A herceg felé fordult, mintha meglepődni látszott volna a gyors és búcsú nélküli felszálláson, de aztán mégis intett feléjük kargyával. Isten veletek! – Kán viccentett, a gája egyre gyorsulva suhant a tenger irányába, majd elérve az öböl feletti vizet, dübörögve keletnek fordul. Odalent a nyolcvan némas öreg élén, egy gigászi tetőtől talpig vértbe öltözött ember halott, kezében három göbű láncos buzogányt, másikban hatalmas pajzsot szorongatva. Merette egy jóval jelentéktelenebb, hiányos vértezettel és szokványos fegyverekkel felszerelkezett férfi halott. Igyekezve lépést tartani parancsolójával. Bizonyos lehet benne, nagy uram, suttogta a hatalmasság felé. A tervnek működnie kell. Nem számítottunk ugyanra, hogy így alakul, de tudja, hogy mit kell tennie, ha megfelelő helyen van a megfelelő időben. Ajánlom is, hogy úgy legyen, ment kedvetlenül Zaith haram. Ez az utolsó esélyünk az életben maradásra. Az embereidnek a kapu közelében kell maradnia, folytatta izgalomtól elcsukló hangon, és kezét tördelve vokói agúf. A többi már egyszerű lesz. Jól ismerem, Narva, minden zegét, zugát. Hihetsz nekem. A szmirni gúr választra sem méltatta. Ahogy döngő léptekkel haladt az égnek törő falak felé, szemét le sem tudta venni a sápadtan kifelé bámuló izsoriakról. Vajon tudják? Tudják, hogy nincs tovább. Magában elégedetten elvigyorodott A bosszú édes öröme. Ezt az egyet senki sem veheti el tőle. Igaz, tervei kudarcot vallottak. Nem mentheti meg seregét, a mögötte menetőlük biztosan el fognak pusztulni, mire beveszik a falakat, de ki az összes izsorit. Bevégzem, amit a hórpapok rám bíztak, Engedelmes eszközök leszek, csak ez számít a bosszú. Összeszorított foggal menetelt tovább, s hatalmas ujjaival jószorosan megmarkolta a láncos bozogány nyelét. Lelki előtt megjelentek a képek, melyek egész életében bosszúra sarkalták. Az Izsori harcos megállt vele szemben, csak nem egymagasak voltak. noha a fényes páncélt és ezüst homlokpántat viselő Izsori eljében lévő férfi volt, még ő csupán három éves gyermek. Házulc, sziszegte az arany szakálló idegen, és intésére az izsori zsoldosok néhány döféssel megölték a tiltakozó asszonyt is. Hazugok vagytok mind? Az idegen kiköpött a földre, aztán odalépett elé, és mélyen belenézett zait Hanam szemébe. Hosszan fürkészte, vajon miféle értelem csillalhat meg benne, s amikor rájött, hogy valóban gyermekkel van dolga, nem felnőtt el, Lassan leeresztette kardját. haram tisztán hallotta, ahogy a pengéről éres vércseppek csattannak a földön gyűlő tócsában. Indulnunk kell nagyherceg, kiáltotta egy izsori katona valahonnan a lángoló kunyhók közül. Az arányszakáló férfi, akit Ogancsevnek hívtak, még egyszer utoljára felé fordult. Gyermek, suttogta. Emlékezz rá, hogyan jártak a tiaid, amiért Izsori hajókra merészeltek támadni. Ne felett soha, hogy megölünk mindenkit, aki Izsor ellen emel fegyvert. Én pedig elpusztítom Izsort, suttogta Zahidharam. A rettentősereg a háta mögött. Szélsűvitett a holtakkal borított dérmező felett. Itt az idő. A hátra hátrafordult, és a Strelec had végtelennek tűnő emelte súlyos pillantását. Nem kellett mondani semmit nekik, tudták ők is, horrodta vérük a gyűlölettől és a győzelem vágyától. Amott a Narvazon elágazásán túl, a derjedző hegyek sziklaormai alatt, Alitész Griff állt, és figyelte a sereget, mely a palutahajú vörös árnyékában néhány pillanatra mozdulatlanná dermedt. Aztán Zaid Haram lassan a magasba emelte láncos buzogányát. Amikor megsúintotta a fegyvert, a 80 ezes tömeg üvöltve meglódult. A zsörek háta mögött felugadtak a követők és mázsás lövedékeket okáttak a rogyadozó falakra. Néhány percig egyfajtában tüzeltek, aztán elhallgattak, és átadták a terepet a várnak feszülő ostromseregnek. A falakra máris ostromléták erdeje csattant, és elkezdődött megint. A sztrelecek és a fekete köpenyes démon alakok nekizúdultak az erődnek, és ezúttal sokkal gyorsabban, sokkal olajozottabban átverekedték magukat az első védelmi vonalon, mint éjszaka. A védők fáradtan, enerváltan igyekeztek ugyan feltartóztatni őket, de mozdulataikban már nem volt lendület, mint ahogy szívükben sem maradt remény, sem hit. A tompa napfényben acélpengék villantak, és a gyilokjáróra beőzölőszre lecek azonnal nekiláttak a kis számú vizsori levészállásának. Néhány pillanat alatt hárman négyen vettek körül egy narvait, és ez az arány rögves tovább romlott. Seregük csak nem egészen odalent tolongott még a vár tövében, s arra várt, hogy felkúszhasson a létrefokán, s egyre inkább úgy tűnt, a csata sorsa eldöntetett. Amikor a falakon felbukkant Zait Haram, az izsoriak jószerivel fel is adták a küzdelmet. Az szmírnég úr megsújította a feje felett a három agyú láncos buzogányt, és elemi erővel sújtott le az útjából időben kinemtérő katonákra. A csapás nyomán koponyák préselődtek össze, vér az ezüst páncélokra. A harcosok élettelen báboként omlottak a nagy orlábaihoz. Az utolsó narvai ellentámadási hullámot Inut és Orme vezették, egy alig 200 fős csapat élén. Elkeseredett, de félelmet nem ismerő roham volt. két neki veszekedett ördög egyszer csak felbukkantak a ködből, és lecsaptak a belső oldalon már leereszkedni készülő sztreleszekre. Katonáik alig győzték tartani velük az iramot, s miután gelyha sebesülten esett össze egy találatnyomán találat nyomán, a kis csapat gyakorlatilag ketté szakadt. Nem sokkal később egy kormos képű gyerek oda rohant a hadnagyhoz, és a fülébe üvöltött. Jönnek, ugor hajók a láthatáron, felmentő sereg Friedrichshavenből uram. Ugor hajók, mennyi? Tíz kogge, tele ugor íjászokkal. Gejhakov értetlenül bámult maga elé. Tíz, csak tíz, legfejebb ötszáz íjász. Nem sokra megyünk velük ennyi ellen. De uram, különben is súajtotta a tiszt, mire behajóznak az övölbe, kérbe mutatott a romok között, itt már mindennek vége lesz. A déli falakon két alak rontott a tömegnek. Villámlók pengékkel szabdalták az előttük sűrűsödő sorokat, s az osztromlók lassan már-már félelemmel tértek ki az útjukból. Hínott a fekete herceg vézma megtört testalkat a dacára, megtáltosodott, megtáltasodott, s bár egymás után csapottak a nyilveszők lábába, oldalába, lendületéből egy cseppnyit sem veszített amerre járt csontok recsentek, vérpermet fröccsent szerte. Fáradhatatlan gyilkoló gépként pontos és kimért mozdulatokkal osztogatta a halált. Arca egyetlen vörös mozg volt már, de még így is emberi maradt, mint a mellette összeszorított szájjal vihaskodó Orme. A lány dímonként tört magának, halálosabb és gyorsabb volt testvérénél. Megszállott, fanatikus angyalként tiport az előtte vinnyogva elhulló sztreletsz és kéméletlen döfésekkel, csapásokkal tisztította maga előtt az utat. Ha penge érte, nyilvessző találta, mintha nem is érezte volna a fájdalmát. Úgy tűnt, őket őket valóban nem fogja semmiféle fegyver. Amikor már valóságos folyosó nyílt előttük az ostromló seregben, egy hatalmas ány jelent meg velük szemben a falon. Zaid haram. Kélyes gyönyörrel suhingatta meg a láncos buzogányt. Na no csak, te tetves kis ribanc, nem volt elég, amit legutóbb kaptál? Még több emberemnek kell keresztül menni a rajtad? Inut meg sem várta, hogy a szmírné gúr befejezze. Felemelt karddal, eltorzult arca indult meg felé. A Tisztelet tudom kitértek útjából, és mindenki elnémult a közelükben. Ám ekkor Orm megragadta fívérét, és egyetlen rántással visszaúszta maga mögé Majd én suttogta. Azzal lassan elindult az óriás felé. Odalent, a hídőrző és a kapőőrző bástya között remegne kezdett a föld. Az erőd nagy kapuját odakintről faltörőkos csapkodta, s legalább 40 ezer strelets várta, hogy a kapu betörjön, átszakadjon végre. Hiába várták. Az erőd védelmének tán legrendíthetetlenebb pontja volt a nagy kapu, és nem létezett olyan faltörőkos. Amikor Rappe kormányzó, kis számú és felettébb viharvert csapata élén elrohant a kapu előtt, hogy a herceg és a hercegnő segítségére, mint felhágjanak a bástyákra, szemesarkából egy aprócska ember alakot pillantott meg a nagy kapu előtt. Mi a? Ki az ott? A csapat megtorpant. A katonák egyszerre abba az irányba fordultak. Mit csinánszott? üvöltötte Rappe, de az erdő lakó ügyet sem vetett rá. Hogyan a nagykapu védelmire tesze nem volt túl bonyolult. Már percek óta babrált vele, mire? Megvan. Zavaku átszellemült arccal megfordult, és úgy kattintotta ki a hatalmas keresztfát rögzítő alapbilincset, hogy azt a narvai katonák jól lássák. Aztán a következő pillanatban a kapunak csapódó faltörőkos iszonyatos lendülettel zúgott a deszkákra. A keresztgerenda kibillent a vájadból, s utána a kapu csikorogva, nyikorogva kitárult. Mint ha tengerár zúdult volna a száraz földre, az üvöltve előre törő egymást tolva nyomva tódultak befelé. Közöttük mozdulatlan árnyékként állt az a férfi, akihez zavakó azonnal odaugrott, nehogy a rettentőtő tömeg elsöpője. – Apám! Kiáltotta, és a jövevény lábaihoz omlott, megragadva annak köpenyét. A mocskos, vérlocskos szövetet kezdte csókolgatni. Apám! Vokoly Aguf elégedetten helyezte kezét a torszülött fejére. Jól van, jól van, most már minden rendben lesz, fiat. Gajak már-már elfordult az erőttől, hogy magához kéressel közelben várakozó kisebb horgáják egyikét, amikor valami történt a levegőben. Először csak egy villámgyors árnyék volt, mely elsohant a fellegek között. De aztán a Griff először azt hitte, a hegyek és a dérmező felett lebegő palóta hajóból özöllük ki néhány megmaradt dökköpő, de ez az árnyék nagyobb volt. És mindenek előtt gyorsabb. Gaják felemelte koponyáját, hogy mind a hat szemével láthassa, mi történik odafent. Amit látott, megrengette. Neki hátrált a szikla orrom falának. Ez nem lehet, suttogta maga elé. Abban a pillanatban, amikor orme és a hatalmas Zahid haram összecsaphatott volna, valaki a tömegben artikulátlan hangon felülöltött. Szinte egyszerre kapta fel mindenki a fejét. A magasban valami történt. Valami. Egy villámgyors, karcsú, fekete ágy bokkant fel a hegyek gomolyogó fellegei közül, és egyenest a magasban nyújtózkodó tankerpalota hajó felé suhant. A szmírnég úr nem akarta levenni tekintetét a lányról, attól tartott, hogy a támadás mozdulatlanságba fagyott lendülete bármely pillanatban ráomulhat. De hirtelen feltűnt neki, hogy egyre hangosabb, egyre rémültebb moraj hullámzik végig emberein. – Mi az? – Orme fújtatva tágra a szemét. Íriszében a közelmúlt iszonyatainak képe lobbant fel a pillanat tört része alatt. A meggyalázása képei, a hajó mélyének képei, a kízzó kamra falán lobogó fákják, anya utolsó kétségbe esett pillantása, a bűn fészke, ahol életét tönkretették, ott sötét lett az égen. Gyomorforgató olajbűst érzett. Odalent a százezes tömeg hirtelen elnémult az iszonyattól. Uraim, itt a vége, kiáltott a kán, túlharsogva a szélzúgását. Ugrás! A horgája elképesztő sebességgel száguldott a palot hajó felé, mely pinátról pináltra hatalmasabbnak tűnt előttük, az ószín fellegek ködéből kibontakozva. Ugrás! Szokov lepillantott a mélybe. Haladtuk, éppen az erőddel szemközti utolsó hegycsúcsok suhantak el azzal átvetette magát a palánkon. Gróf, gyerünk! kiáltotta most a nomád. Semmi válasz. Kán utálta ezt. Varsószki, ugorj már! A nemes csak ekkor sondított rá a kormánymű mellől. Én maradok, te menj csak! Kán lepillantott. Az utolsó hegycsúcs közeledett. Ha tovább késlekednek, elvédhetik az utolsó magaslatot, és legjobb esetben is a márvazán fagyos vizébe zuhannak, ha ugyan nem a Megvesz Megvesztél, ugorj már! Varsovszki a fejét rázta. Mondta, maradott. Ez a biztos megoldás, hogy telébe kapjuk. Nincs semmi baj, ez a napon már amúgy is el lett rontva. A nomád az izorira vigyorgott, és egy utolsó búcsú intéssel levetette magát a mélybe. Mindenki látta. Mindenki ezt bámulta az erőt falairól, a szikla oron mélyéről. A horgája teljes sebességgel nekiszáguldotta palot a hajónak. Vakító fénylobbanás bontott gomolygó vörös tűzvirágokat az acélhajó oldalán, aztán fülsiketítő égzengés harsant. Mint a ha földrengés rázta volna meg a környéket, mintha millió hegy omlott volna össze egyszerre. Izzó, fémszilánkok záporoztak a magasból. Füst és korombúr a hegyek felett. A vár falai előtt tolongó sztrelec osztromsereg mert a gigászi palotahajó lomhán megmaczant, és oldalra kezdett dőlni. Testét, különösen ott, ahol a horgája becsapódott, még mindig robbanások sorozata rásztak, lángok ömlettek a mélybe, olvad fém csorgott a strelec tömeg nyakába. A palotahajó lassan süllyedt. orrát méltóság nyugalommal fordította a dérmező felé, aztán hirtelen, ahogy újabb robbanások tépázták meg belsejét, felgyorsult, és egetverő dördüléssel csapódott a földnek. Most valóban, mintha millió hegy omlat volna össze. Mintha a föld legbelsője is megrázkódott volna. felnyögött a mélység. A palatóhajó lezuhant, sok ezer tornást este bőmbelve szakadt darabokra. Rá a dérmezőre, rá a nyolcvanezres tömegre, s földve mindent, és mindenkit. Narva falai megmozdultak. Aztán mindent elborított a tűz és a füst.